На третій вечір, після смерті Гарні, мамка поволі підіймалася на кухонний ганок у домі Мелані. Вона вся була в чорному, від великих чоловічих черевиків з прорізами, щоб вільніше пальцем, до чорної косинки на голові. І листі старі очі набігли кров'ю і були в червонястих обводах, і вся її дебела постать свідчила про глибоку жалобу. На зморшкуватому обличчі мамки застигла журлива розгубленість, як у старої мавпи, але уста були рішуче стиснуті. Вона перекинулася кількома тихенькими словами з Ділсі, і та приязно кивнула, немов на знак, мовчазного перемир'я в давній їхній зваді. Ділсі відклала тарілки, що їх тримала, і безгучно пройшла через комірчину в напрямку до їдальні. За хвильку в кухні з'явилась Мелані з серветкою в руці, лице її було стривожене. «Чим мій скарлет не...» «Мій скарлет нічого, не як завжди», – натужно відказала мамка. «Я не хочу переривати вам вечерю, міс Меллі. Я можу почекати, а вже тоді скажу, що маю на думці». «Вечеря теж може почекати», – зауважила Мелані. «Ділсі подаси решту на стіл. Ходи зі мною, мамко». Стара негритянка пішла перевальцем за Мелані повз їдальню, де на чільному місці за столом сидів Ешлі, поруч з ним його малий Бо, а навпроти двоє дітей скарлет, які стукали суповими ложками. Кімнату сповнювали радісні голоси Вейда і Ели. Для них це було свято, так довго гостювати у тітусі Меллі. Тітуся завжди була дуже добра, а тепер особливо. Смерть їхньої меншої сестрички не надто їх вразила. Гарні впала зі свого коника, і мама довго плакала – і тітуся Меллі забрала їх до себе додому, де вони могли гратися на подвір'ї, бо і досхочу їсти тістечка. Мелані провела мамку до малої Віталеньки, заставленої книжковими шафами, прочинила двері і кивнула їй присісти на канапу. «Я збиралася прийти до вас після вечері», – мовила вона. «Тепер, як уже приїхала мати капітана Батлера, похорон, мабуть, буде завтра вранці». «Похорон? Про це ж і мова», – зітхнула мамка. «Міс Меллі!» Ми всі не знаємо, що й робити, і я прийшла до вас шукати помочі. Нічого не зосталося, як далі йти в тяжкій дорозі, ласочко, в тяжкій дорозі. «Що, міськарлик, може, занедужила?» – заклопотано спитала Мелані. Я майже не бачила її відтоді, як гарні. Вона замкнулася в себе у кімнаті, а капітана Батлера не було вдома, і раптом чорне обличчя мамки зросили сльози. Мелані сіла поряд з нею і стала гладити її по плечах. І за якусь хвилину мамка піднесла поділ своєї чорної спідниці і утерла очі. «Ви повинні прийти помогти нам, міс Меллі. Я роблю все, що може, але це нічого не дає». «Міс Карлет?» Мамка випросталась. «Міс Меллі, ви знаєте, міс Карлет не гірш за мене. Скільки на долю цього дитяти випало. Добре, хоч Бог дає їй силу все це витерпіти». «Оце нещастя вже геть її серце розбило. Але вона витримає». А прийшла я сюди через містерета. Рета. Я дуже хотіла його побачити, та коли я приходила, він або був у місті, або сидів у себе замкнувшись із… А Скарлет була як привид і не озивалася й словом. «Кажи ну швидше, мамко, ти ж знаєш, я зроблю все, що зможу». Мамка втерла носа тильним боком долоні. Я ж кажу, Скарлет може витримати все, що Бог їй посилає, бо вона вже багато в житті зазнала. «Але містерет, він міс Меллі, він не звик терпіти, коли що йому до шмиги, навіть о стілечки. От це ж через нього я й прийшла. Але міс Меллі, ви повинні піти зі мною до нас сьогодні ввечері», – у голосі мамки чулося настійливе прохання. «Може містерет вас послухає? Він завжди зважав на вашу думку». «Ой, мамко, та в чому ж річ, що сталося?» «Мамка випростала плечі». Міс Меллі, Ред, схибнувся розумом. Він не дозволяє нам забрати малу панночку. Схибнувся розумом? Ой, мамо, то не може бути. Я не брешу, це щира правда. Він не дозволяє нам поховати дитину. Він сам мені це сказав, ось тільки годину тому. Але ж він не може, адже він... Оце ж то я йому й кажу. Він схибнувся розумом. Але чому? Міс Меллі, я не все вам сказала. Мені б треба оце нікому говорити. Але ви наша рідня, тож вам одним я можу це сказати. Я скажу вам усе. Ви знаєте, як він любив це дитя. Я зроду не бачила, щоб хтось чорний чи білий так любив свою дитину. Він зразу як стерявся, коли доктор Мітц сказав, що вона зламала шию. Він схопив рушницю, вибіг з дому і застрелив бідолашного поні. Я вже боялася, що він і сам застрелиться. Я геть розгубилася. Що робити? Бо мій скарлет зімліла. Всі сусіди збіглися, метушаться за вперед, а містерет усе тримає дитину і не дає мені ботою мити її роздряпане личко. А коли мій скарлет прийшла до тями, я собі подумала, слава Богу, тепер вони хоча б утішать одне одного. І знову сльози почали текти в неї по щоках, тільки цим разом вона їх навіть не витирала. Та коли вона прийшла до тями, то кинулась в кімнату, де він сидів з гарні, і каже Віддай мою дитину, що ти вбив. Ой ні, не могла вона так. Але ж так і було, саме так і сказала, ти вбив її. І мені страх, шкода, стало, містере, та я аж заплакала, бо в нього був вигляд, як у побитого собаки. Тож я й кажу дайте цю дитину її нянці. Я не хочу, аби таке говорилося над моєю панночкою. І я забрала дитину від нього і однесла до її кімнатки, і вмила їй личко. Але я чула, що вони говорили, і в мене кров холола, такі-то були страхіття. Міс Скарлет обізвала його вбивцею, що дозволив дитині стрибати так високо, а він сказав, що міс Скарлет ніколи не дбала за гарні, ні за інших дітей. «Перестань, мамка, я не хочу більш нічого чути, ти не повинна мені цього розповідати», – скрикнула Мелані. Сама не своя від тієї картини, що постала у неї в уяві з мамчених слів. «Я знаю, це мені не слід казати вам таке, але в мене стільки на серці накипіло, що я вже не тямлю, що говорити, а що ні». Тоді він сам одніс її до трунаря і приніс назад, і поклав у себе в кімнаті. А коли міськардець сказала, що дитину треба покласти в труні серед вітальні, я злякалася, щоб він її не вдарив. І він сказав так зовсім холодно. Нехай лежить у моїй кімнаті, а тоді обернусь до мене і каже «Мамко, поглянь, бо ніхто її тут не займав, поки я вернуся». Потім поїхав кудись верхи на коні так до вечора. А коли вернувся, я побачила, що він на підпитку і добре на підпитку, тільки що по ньому нічого і не знати. Він влетів у дім і не озвався ні до мій скарлет, ні до мій ступ, ні до дам, які посходились, а кинувся сходами нагору, шарпнув двері своєї кімнати, та як загукає до мене. Коли я прибігла, як тільки могла, швидко, аж він стоїть біля ліжка, а в кімнаті темінь така, що ледве його видно, бо віконниці ж позачинені, і крикнув мені так люто, «Відчини віконниці, бачиш, темно!» Я відчинила їх, а він зирк на мене. І боженьку мій, міс Меллі, аж у мене жишки задрижали. Такий у нього дивний вигляд був. А тоді й каже, принеси свічок, чим більше, і щоб весь час горіли. І не опускай штори, і не зачиняй віконниці. Хіба ти забула, що мізгарні гарні боїться темряви? Розширені від жаху очі Мелані зустрілися з мамчиними очима, і мамка багатозначно кивнула. Отак От і сказав, Мізгарні гарні боїться темряви. Мамка здригнулася. А коли я принесла йому скількись там свічок, він і каже «Можеш і ти». І сам замкнувся всередині з малою панночкою і не відчинив навіть міс Карлик, навіть коли вона почала стукати і кричати на нього. І так уже два дні. Він нічого не каже про похорон, а вранці замикає двері і їде до міста, а ввечері вертає п'яний і замикається знову, і нічого не їсть, і не спить. А оце його мати, стара місць Батлер, приїхала з Чарстена на похорон. І місць Юлін та місце Вілл, вони ж теж приїхали, стари, але місце Рет ні до кого не озивається. Ой, міс Меллі, це страшно. І ще буде гірше, бо серед людей перегуди всякі підуть. А сьогодні ввечері... Мамка урвала мову і знов терла носа рукою. Сьогодні ввечері місць Скарлет перестріла його над сходами, коли він вернувся, і ввійшла з ним в кімнату до нього і сказала, похорон буде завтра вранці. А він і каже, як зробиш це, я тебе завтра ж і вб'ю. Ось, та він, мабуть, просто з божеволів. А так, мем. А далі вони вже тихі ж балакали, і я не розчула всього. Ото тільки він казав, що міс Гарні боїться темряви, і що в труні страх, як темно. А трохи згодом міс Карлет і каже. «Чого ти так журишся, коли це ж ти вбив її, аби вдовольнити свою пиху?» А він тоді, чи у тебе жалю немає, а вона – немає, і дитини теж немає. У мене вже сили нема терпіти, як ти поводишся після смерті гарні. Це ж сором на все місто, пиячеш без кінця. І коли тобі здається, ніби я не знаю, де ти збуваєш час, то ти дурень. Я знаю, що ти ходиш до цієї потіпахи, до кралі Вотлінг. Ой, ні, мамко, ні. Але ж так, мем, так вона і сказала. І, міс Мелі, це правда». Мегри дізнаються про все швидше за білих людей. І я знала, де він ходить, тільки я нікому ні слова. І він не став відмагатись. Він сказав, а тож я там і був, і тобі нічу так дивуватись, бо це тебе не тичеться. Дім розпусти, тиха пристань після того пекла, що в нас у домі, а у кралі – найдобріше серце на світі. Воно не шпигає мене без настану, що я вбив свою дитину. О, скрикнула Мелані, вражена до глибини душі. Її власне життя було спокійне і захищене. Воно минало в колі людей, сповнених любові до неї і доброти. Отож, картини, які поставали зі слів мамки, їй не сила було ні збагнути, ні сприйняти. А проте нараз щось зринуло в її пам'яті, постав якийсь образ, що його вона поспішила відігнати від себе, як відганяла б думку про чиюсь глизну. Про Гралю Вотлін говорив Ред того дня, коли плакав, поклавши голову їй на коліна. Але ж він кохав Скарлет. Вона не могла в цьому помилитися того дня. І Скарлет, звісно, теж його кохала. То що таке сталося поміж ними? Як можуть чоловік і дружина шпигати одне одного такими гострими ножами? Мамка тим часом натужно повела мову далі. А згодом місь Скарлет вийшла з кімнати, біла як полотно, але зуби стиплені, І коли побачила мене, сказала «Похорон завтра, мамко». І пройшла про мене, мов привид. Серце в мені так і впало. Бо як містер скарлець сказала, що – то так і зробить. А як містер терець каже, що – то він теж так і зробить. А він же сказав, що вб'є її, коли вона це посміє. Я вже і зовсім тоді розгубилася, міс Меллі. Боже, у мене важкі тягар був на сумлінні. Це ж ніхто, як я, міс Меллі, настрахала малу панночку темрявою. Ой, мам, коли це не має значення, тепер уже немає. «Ні, мем, так і має. В тому же весь клопіт». І от це мені свінуло в голову, що краще повинитися містерету. Хай він навіть і вб'є мене, бо так мені тяжко на сумлінні. Тож я протислася до нього в кімнату, поки він ще не замкнувся, і кажу. «Містерета, я прийшла висповідатись. А він крутнувся до мене, як не з розуму, і каже. «Іди геть! Я ще зроду так не була перестрашена, як тумить їй, бо... Але так і кажу йому». «Будь ласка, добродію, містерете, дозвольте я все розповім, а там уже хай смерть». Це ж бо я настрахала панночку темрявою. І стою, схиливши голову, жду, коли він стукне мене. Але він нічого навіть не сказав. Тоді я кажу, я не хотіла ніякої шкоди, тільки ж містерет, ця дитина була така вже необачна, нічого тобі не боялась. І як усі вкладуться спати, вона вилазила з ліжка і боса шастала по всьому дому. Я страх не покоїлась. А нуж заб'ється, тож я й сказала їй, що в темряві водяться привиди й страховиська. І тоді знаєте місьмелі, що він зробив? Лице його злегідніло, і він підступив ближче, поклав руку мені на плече. Це він уперше в житті таке зробив і каже вона була смілива, еге ж, окрім темряви, нічого не боялась. І коли я кинулась в плач, він каже, ну-ну, мамко, і погладив мене, ну-ну, мамко, не побивайся так, я радий, що ти мені це сказала. Я знаю, що ти любиш мізгарні, а як любиш, то все інше не має значення, що в серці, ось це має значення. Я вже після цього ожила, зібралася з духом і кажу, містерете добродію, а як же з похороном? Тоді він крутнувся до мене, мов скажений, очі зблискують, і каже… Боже милий, а я думав, що хоч ти розумієш, як ніхто інший не годен. Гадаєш, я дозволю покласти мою дитину в темряву, коли вона так її боялася. Я ось і зараз чую, як вона кричить, пробудившись потемки, а я не хочу її лякати. Я вже тоді міс Меллі, була певна, що він схибнувся. П'яний він, і не виспаний, і не їв давно, але це дрібниця. А от гірше, що він стерявся умом. Він просто виштовхав мене за двері і сказав «геть під три чорти. Я пішла вниз і подумала собі. Він каже, що ніякого похорону не буде, а мій скарлет каже, що буде завтра вранці. І кінчиться все стріляниною. І в домі ж повно родичів, і сусіди вже талалакують і куткудачать, мов кури сідалі. А я подумала про вас, міс Меллі. Ви повинні прийти і помогти нам. Ой, мамко, я ж не можу встрівати в це. Як ви не можете, то хто може? Але що я можу зробити, мамко? «Я не знаю, міс Меллі, але ви щось придумаєте? Ви можете поговорити з містеретом, і, може, він послухає вас. Він дуже шанує вас, міс Меллі!» «Може, ви і не знаєте цього, але це так!» «Я не раз чула, як він казав, що тільки ви справжня дама!» «Але...» Мелані збентежена звелася на ноги. Вже сама думка про зустріч з Ретом примушувала її серце завмирати. Вона аж похолола, коли подумала про суперечку з людиною, що з горя звихнулася розумом, як то випливало зі слів мамки. А коли уявила собі, що входить в яскраво освітлену кімнату, де лежить така люба їй маленька дівчинка, серце в неї боляче стислося. Що може вона зробити? Що може вона сказати Ретові такого, чим би втішила його в горі і не вернула до розуму? З хвильку вона в нерішучості, і крізь причинені двері долинув до неї дзвінки й сміх її хлопчика. Як холодним ножем шпиганула Мелані думка, а що якби він помер? Тільки уявити, як її бо лежить на горі, тільце його холодне й непорушне, і вона вже ніколи не почує цього веселого сміху. «Ой!» – аж зойкнула Мелані з переляку, і подумки притиснула синка міцно до грудей. Тепер вона збагнула, що відчуває Ред. Якби Боб помер, як вона могла розлучитися б з ним, віддати його на поталу вітру від й і темряві? «Ой, бідний капітан Батлер! – скрикнула вона. – Я піду до нього, зараз же!» Мелані поквапилася назад до їдальні, сказала тихенько кілька слів Ешлі і здивувала свого малого, міцно пригорнувши його і палко поцілувавши в біля вікучері. Вона вибігла з дому без капелюшка, у руці і досі стискаючи серветку, і хода її була така прудка, що мамка ледве встигала за нею своїми старечими ногами. Війшовши до холу в будинку Скарлетт, вона лише кивнула рідні, що зібралась з бібліотеці, переполохані міс Дріботуб, статечній міс Батлер, Вілові і С'юлін, і хутко подалася нагору, а ззаду захекано дебуляла мамка. Там на мить Мелані пристала. Чи не заглянути до кімнати Скарлетт? Але мамка прошепотіла їй, «Ні, мем, не треба». Далі Мелані пройшла вже вільнішою ходою і зупинилася біля кімнати Рета. На хвилинку вона завмерла, так наче подумала, «Може майнути на втіки?». А тоді, взявши себе в руки, як молоденький солдатик перед боєм, постукала в двері і тихо гукнула, «Будь ласка, впустіть мене, капітане Батлер, це місіс Вілкс, я хочу побачити гарні». Двері враз прочинилися – і мамка, що відступила в сутінь коридора, побачила величезну і темну ретову постать на тлі яскравого світла свічок. Рет похитнувся на ногах, і мамці чути було, як від нього тхне горілкою. Він якусь мить дивився на Меллі, а потім, узявши її під руку, втягнув до кімнати і замкнув двері. Мамка обережно підступила до дверей і втомлено сіла на стілець, що стояв там поруч, занадто маленький, як на її огрядне тіло. Сиділа вона безрушно, мовчки плакала і молилася. І тільки в ряди годи підносила поділ спідниці і витирала очі. Але слів з кімнати, хоч як вона набружувала слух, не могла розчути. Там усе зливалося в глухий уривчастий шемріт. За якусь нескінченно довгу часину двері з рипом відчинилися і показалось обличчя Мелі, бліде і стягнене. «Принеси кавника з кавою швиденько і кілька сандвічів». Коли нечистий підганяв мамку, вона могла рухатись жваво, мов 16-літка, а це ж ще й страшенно кортіло заглянути до ротової кімнати, тож вона впоралась і зовсім швидко. Але надія її не здійснилась, бо Меллі відхилила двері лише настільки, щоб можна було забрати тацю з кавою. І попри все прислухання, мамка нічого не розчула з кімнати, крім подзенькування срібла і порцеляни та приглушеного голосу Мелені. А потім вона почула, як рипнуло ліжко під важким тілом і за хвильку, як упали чоботи на підлогу. Ще трохи згоди на порозі з'явилась Мелані, але мамка, хоч як силувалася, не змогла навіть зазирнути до кімнати. Мелані виглядала втомленою і на віях у неї блищали сльози, однак обличчя її знову було погідне. «Піди скажи, міст Карлет, що капітан Батлер згоден, що похорон відбувся завтра вранці», – прошепотіла вона. «Дяка Богові!» – скрикнула мамка. «І як це? Не говори так голосно! Він тільки наліг. «І скажеш, міст Карлет, що я буду тут усю ніч, тож принеси мені, мамко, трохи кави. Сюди принеси». «У цю кімнату?» «Так, я обіцяла капітанові Батлеру, що як він ляже спати, сидітиму біля неї всю ніч». «А тепер йди, скажи, міст Карлет, нехай спокоїться». Мамка рушила коридором на друге крило будинку. Підлога порипувала від її ваги, а серце радісно виспівувало «Аліл коли двері Скарлет вона затрималась на хвильку. Душа її розривалася між вдячністю Богові і допитливістю. «І як це міс Мелі зуміла? Я й не звагну. Янголи Господні їй помагали. Не інакше. Скажу міс Скарлет, що взавтра похорон, але що міс Мелі читуватиме біля маленької панночки, ліпше промовчати. Міс Скарлет не дуже б цим утішилась. Негаразд було у світі». Щось похмуре і зловороже повивало все навколо, як темна, непроникна мла, і крадькома обсновувало і скарлет. Це відчуття сягало глибше, ніж втрата гарні, бо первісний пекучий біль поволі вже перейшов у покоренне визнання того, що так судилося. Однак залишалось якесь примарне прочуття на вислугу нещастя. Так, наче щось чорне і погрозливе стояло у неї за плечима, так, наче земля у неї під ногами, як тільки вона ступить крок, перетвориться на сипучий пісок. Скарлет ніколи раніше не зазнавала таких страхів. Все життя вона твердо стояла на грунті тверезого глузду. І єдине, чого боялася, це були речі фізично відчутні – біль, голод, злидні, втрата кохання Ешлі. Не звикла до аналізування, вона пробувала тепер розмірковувати над своїм становищем, але не даремно. Вона втратила найулюбленішу дитину, хоч це якось там можна було пережити, як пережила вона інші дошкульні удари долі. Здоров'я їй не бракувало, грошей було скільки завгодно, та і ешчі вона не втратила, дарма що бачила з ним дедай рідше. Навіть деяка відстороненість між ними після того прикрого свята у Мелані не дуже її гнітила. Скарлет знала, що це минуще. Ні, страхи її походили не від болю чи голоду, чи втраченого кохання. Ті тривоги ніколи так її не пригнічували, як оце теперішнє відчуття, що щось діється негаразд, як оцей соохопний страх, що дивно якось нагадував їй давній кошмарний сон, коли все була огортала густа пливуча мла, крізь яку вона бігла. Аж серце трохи не розривалося, заблукана дитина, що марно шукала невидимого пристанища. Вона пригадувала, як Рет завжди вмів своїм сміхом розвіти її страхи. Пригадувала, який спокій спадав на неї в обіймах його дужих рук, коли вона пригорталася до широких смуглявих грудей Рета. Тож вона звернула на нього свій погляд і вперше за кілька тижнів по-справжньому придивилась, який він став. І зміна, що зайшла з ним, вразила її. Цей чоловік уже не здатен був ані сміятись, ані заспокоювати когось. Якийсь час по смерті Гарні вона була занадто люта рета, занадто перейнята власним горем, і найбільше, на що її ставало, це бути вічливою з ним на очах у челяді. Її всю поглинули згадки про те, як швиденько дріботіли ніжки Гарні, та як сріблясто вона сміялась і у свідомості в неї не зрнела думка, що, може, і він те саме згадує, і що йому було ще дужче, ніж їй. Протягом цих тижнів вони зустрічалися і перемовлялися досить чемно, але як незнайомці в холодних стінах готелю, як люди, що мають спільний дах над головою, сидять разом за столом та ніколи не діляться одне з одним думками. Тепер, коли її опосіли страх і самітність, вона воліла б зламати цей бар'єр. Однак завважила, що Ред утримує її на відстані, так ніби немає до неї ніяких слів, крім чисто формальних. Тепер… Коли людь її минала, вона хотіла б сказати йому, що не винуватить його у смерті Гарні. Їй хотілося виплакатись у нього в обіймах і сказати, що вона теж страшенно пишалася тим, як вправно Гарні їздила верхи, теж була поблажлива до її вередів. Тепер вона ладна була б схилити перед ним голову і визнати, що таке тяжке звинувачення вона кинула йому з розпуки, гадаючи цим послабити власний біль. Але нагоди для такої розмови все не випадало. Він дивився на неї чорними безживними очима, і це ж ніяк не заохочувало до сповіді. А коли раз відкладеш зізнання, то далі на нього все важче і важче зважитись, і врешті воно стає зовсім неможливим». Вона дивувалася, чому так вийшло. Ред був її чоловіком, і їх єднало нерозривно те, що вони ділили спільне ліжко, зачали породили кохану свою дитину і так передчасно побачили, як її поглинула темрява. Тільки в обіймах батька цієї дитини вона могла б знайти розраду, якби вони виповіли одне одному свої згадки та жалі. Спершу це було боляче, та потім допомогло б загоїти рани. Але тепер у них якось так складали стосунки, що їй, мабуть, легше було б опинитися в обіймах когось зовсім чужого. Ред рідко бував удома. Коли вони сиділи разом за вечерею, він здебільшого був п'яний. І діяло на нього спиртне інакше, ніж раніше – тоді, що більше він випивав, то ставав люб'язніший та в'їдливіший, а кумедні і навіть злостиві його репліки змушували їм і сміятись. Тепер він випивши, робився мовчазними панурим, а ближче до ночі і зовсім сидів непритямний. Часом ранок вона чула, як він заїжджав на заднє подвір'я і гупав у двері челятницького будиночка, щоб порк допоміг йому піднятися кухонними сходами і вклав у ліжко. «Вклав у ліжко!» Того Рета, що за іграшки міг перепити кого завгодно, і ще й сам укладав усіх їх спати. Раніше він був вишукано елегантний, а тепер зробився нечупарним, і Порк мусив сперечатися з ним мало не до крику, аби він змінив сорочку перед вечерею. Надмірне заглядання до чарки вже позначилось йому на обличчі. І гострі лінії підборіддя заступила нездорова одутлість, а під очима набряклими кров'ю з'явилися мішки. М'язи на його рослявому тілі обм'якли і ослабли, і почав випинатися живіт. Часто він зовсім не вертався додому ночувати і навіть не попереджував про це. Звичайно, він міг собі хропити в якійсь кімнаті над пивничкою, але Скарлет завжди здавалося, що він проводить ніч у кралі-вотлінг. Якось вона перестріла кралю в крамниці. Тепер це була простацька собі жінка, майже вся звабливість якої відійшла у минуле. Однак, попри свою косметику і надміру квітчасте вбрання, вигляд вона мала досить симпатичний, майже як у статечної молодички. Замість упустити очі або кинути зухвалий погляд, як то робили інші жінки легкої поведінки у присутності дами, кралля не одвела очей, а глянула на Скарлет пильно і мало неспівчутливо, від чого та аж зашарілася. Але Скарлет... Уже не могла тепер закидати щось Ретові, не могла гнівитись на нього, вимагати вірності або соромити, як не могла примусити саму себе, вибачитись перед ним за те, що винуватила його в смерті гарні. Нездоланна апатія огорнула її. Вона почувалася не відчого такою нещасною, як ще ніколи в житті. Вона була самітна, хоч завжди звикла бути в гурті людей. Може, в неї просто раніше не було часу відчути свою самітність, а тепер… Коли самітність і страх владно її опосіли, вона навіть не мала до кого вдатись, окрім Мелані. Бо ж тепер і мамка, надійна її опора, повернулася до Тари. Назавжди. Мамка не пояснювала, чому від'їжджає. Її втомлені старечі очі зажурено подивилися на Скарлет, коли вона попросила грошей на квиток додому. На сльози і благання Скарлет залишитись вона тільки відповіла – «Я так і чую, як міс Елен каже мені, мамко, вертай додому, ти вже всю свою роботу скінчила. Тож я їду додому». Ред, присутній при цій розмові, дав мамці грошей і поплескав її по плечах. «Ти правильно робиш, мамко. Міс Елен має рацію. Вся твоя робота тут уже скінчилася. Вертайся додому. Даси мені знати, коли матимеш у чому-небудь потребу». А коли Скарлет спробувала знову обурено протестувати, докинув «Цить, дурнати, хай їде!» «Та хто хотів би лишатися в цьому домі тепер?» І так люто зблиснули в нього очі, коли він це говорив, що Скарлет перелякано відсахнулась. «Доктор Емід, а ви не думаєте, що він став трохи не в собі?» – поспитала вона, коли через деякий час звернулася до лікаря, пригнічена власною безпорадністю. Щодо цього то ні, відповів той, але він п'є як риба і занапастить себе, якщо не зупиниться. Він дуже любив дитину, Скарлет, і п'є, щоб забутись. Моя порада вам, панночко, подаруйте йому якнайшвидше другу дитину. Ха, подумала Скарлет, вийшовши з лікаревого кабінету. Це було легше сказати, ніж зробити. Вона залюбки подарувала б йому другу дитину. І навіть кількох дітей якби могла цим прогнати відсутній погляд у ретових очах і заповнити болючу порожнечу у своєму власному серці. Хлопчика, що був смуглявий, як рет, і ще одну дівчинку. Ох, ще одну дівчинку, милу й веселу, і свавільну, і сміхотливу, не таку, як ця недолуга Елла. І чом не міг Господь забрати Еллу, коли вже така була його воля позбавити її котрої з дитини? Від Елли вона не мала ніякої радості – Тепер, коли не стало гарні. Але Ред, начебто, не хоче більше дітей. В усякому разі, він зовсім не заглядає до її спальні, хоч вона тепер ніколи не замикає дверей і навіть лишає їх знадливо прочиненими. Йому це немов зовсім байдуже його тепер, наче ніщо на світі не цікавить, крім горілки та цієї розчучвіреної родоволосої жінки. Тепер він зробився ядучим, тоді як раніше, навіть у насмішках його було щось приємне і брутальним, коли давніше навіть дошкульні його шпички віддавали гумором. Після смерті Гарні... Багато хто з добропорядних сусідських дам, прихильність яких він завоював незвичайним своїм ставленням до дочки, всіляко сілкувалися засвідчити йому симпатію. Вони зупиняли рета на вулиці, щоб висловити свій жаль, або ж озивалися за живоплоту власної садиби, запевняючи, що вони його розуміють. Але відколи загинуло гарні, заради якої він виявляв добрі манери, не стало і самих цих манер. Він без церемоній уривав на півслові, висловив співчуття жалісливих сусідок. Проте, як не дивно, дами на нього не ображалися. Вони розуміли його стан, чи то їм здавалося, що розуміють. Коли він смерком вертався додому, такий п'яний, аж ледве в сідлі сидів, і супився на тих, хто озивався до нього, вони приказували «Підолаха!» і щедучі намагалися бути добрі і звичливі до нього. Їм страшенно, було шкода рета, що серце його розбите, а вдома у нього така кепська розрадниця, як Скарлет. Кожен знав, що вона холодна і не має серця. Кожного вразила, з якою позірною легкістю вона оклигала після смерті гарні, і ніхто не задумувався і не хотів задумуватись, як тяжко це їй далося. Дорета з найглибшою симпатією ставилося все місто, хоч він і не знав цього, і не цікавився. А от Скарлет місто просто не терпіло, хоч якраз вона уперше в житті – тільки рада була б, якби давні друзі виявили співчуття. Тепер, окрім ті туб Мелані та Ешлі, ніхто з давніх друзів її не відвідував. Приїжджали у своїх лискучих екіпажах тільки нові друзі, ревно намагаючись засвідчити свої співчуття, силкуючись розважити її плітками про інших знайомих, до яких Скарлетт не виявляла найменшого інтересу. Адже всі ці нові люди були чужаки, геть усі до одного. Вони не знали її. І ніколи не знатимуть. Вони не мали уявлення, яке було її життя перед тим, як вона посіла ці статки в особняку на персиковій вулиці. Вони і своє життя, яке було до того, коли у них з'явились цупкі гризети і карети Вікторії запрягами породистих коней, воліли обходити мовчанкою. Вони не знакли, в якій боротьбі їй довелося вистояти, скільки знегод випало на її долю, скільки всякого вона пережила. Тож і не могли як слід оцінити і цей величний будинок, і ці гарні вбрання, і це срібло, і ці прийоми. Бо вони нічого цього не знали. Та воно їх і не цікавило, цих людей звідки, життя яких славлося наче поверх явищ, людей, які не мали спільних з нею спогадів про війну, про голод і про відчайдушні змагання, щоб вижити, які не мали спільних з нею коренів глибоко в тій самій червоній землі. Тепер, опинившись у самітності, вона воліла б збувати дні у товаристві Мейбл, Фені, місіс Елсінг, місіс Вайтінг чи й навіть цієї грізної старої войовниці місіс Мерівезер. Та хоч би і будь-кого з давніх приятелек та сусідок. Бо вони знали. Вони знали війну, жахіття й пожежі. Вони бачили, як дочасно помирали їхні близькі, вони зазнали голоду і нужди, і злидні стояли в них під дверима. І вони зуміли піднятися з руїн і зіп'ястися знову на ноги. Якою розрадою було б посидіти з Мейбл, пригадуючи те, що Мейбл поховала дитину, померлу під час розпачливої втечі перед Шерманом? Полегкістю для неї була б присутність Фенні, адже вони обидві втратили своїх чоловіків у чорні дні воєнного стану. З гірким сміхом вона могла б згадати з місіс Елсінг, як та відчайдушно шмагала коня в день падіння Атланти, їдучи через п'ять променів, коли звізка у неї розсипалася здобич із армійського складу. Приємно було б поділитися думками з місіс Мерівезер, яка мала тепер добрий зиск зі своєї пекарні, приємно було б сказати їй. А пам'ятаєте, як скрутно було зразу після капітуляції? Пам'ятаєте, як ми не знали, де дістати нову пару взуття? А гляньте тепер, чого ми домоглися. Так, це було б приємне. Тільки тепер вона зрозуміла, чому, коли сходяться двоє екс-конфедератів, вони з такою насолодою, з гордістю й тугою розмовляють про війну. То були для них дні випробування на витривалість, і вони склали той іспит. Вони стали ветеранами. Вона теж належала до ветеранів, але у неї не було товаришів по зброї, з якими вона могла б згадати давні битви. О, якби ж то знову опинитися серед людей свого кола, серед тих, хто пройшов через те, через що й вона пройшла, хто знає, як нелегко все це далося і якою великою часткою душі воно стало. Але якось так склалося, що ці люди відійшли від неї. Вона розуміла, що сама в цьому винна. Дотепер ці люди зовсім її не цікавили. Дотепер, коли вона втратила гарні, коли вона зробилася самітною і пройнятою страхами, і коли напроти неї, за розкішним обіднім столом, сидів смуглявий, отопіли від пияцтва незнайомець, марніючи у неї на очах. Скарлет була в Марієтті, коли прийшла термінова телеграма від Ретта. Потяг до Атланти рушав за 10 хвилин, і вона встигла до нього, прихопивши з собою тільки сумочку, а Вейда і Еллу, залишивши в готелю під опікою Пріссі. До Атланти було всього 20 миль, але поїзд посувався неймовірно повільно у вологому передвечірній ранньої осені, зупиняючись на кожному полустанку. Вкрай наполохана наретовим викликом, натямлюючись від інтерплячки, Скайлетт на кожній зупинці мало не зривалася на плач. Оба біч залізниць тяглися ліси, вже ледь торкнуті втомленою позолотою. Виднілися червоні пагорби, пошрамовані й досі помітними серпантинами шанців, колишні стрілецькі редути, забур'янені вирви від снарядів. Уздовж колії слався й той шлях, яким відступали з тяжкими боями Джонстонові солдати. Кожна станція, кожне роздоріжжя, що їх оголошував кондуктор, означали назву битви, були місцем сутички. Іншим разом вони викликали бускарлет, страхітливі згадки, але зараз їй було не до того. У телеграмі Ретовій говорилося «Місіс Вілкс хвора, приїжджай негайно». Коли поїзд дотягся до Атланти, запали вже сутінки і місто поглинула мжичка. Тьмяно горіли газові ліхтарі на вулицях, схожі в тумані на жовті кулі – Ред з коляскою чекав її на станції. Обличчя його було таке, що налякала Скарлет ще дужче, ніж телеграма. Вона ніколи раніше не бачила в нього такого безвиразного обличчя. Вона не. скрикнула скарлет. Ні, вона ще жива. Ред допоміг їй сісти в коляску і наказав кучерові до будинку місіс Вілкс якомога швидше. Що з нею таке? Я не знала, що вона захворіла. Тиждень тому в неї був цілком нормальний вигляд. Що сталося? Ой, Рете, невже це так серйозно? Як ти? «Вона помирає», – сказав Рет, і голос його був такий самий безвиразний, як і обличчя, і хочу тебе бачити. «Тільки не Меллі, тільки не вона. А що з нею трапилось?» «У неї був викидень». «Ви? Викидень? Але ж Рета, їй...» Скарлет затнулася. Ця інформація, на додачу до попередніх страхів, і зовсім збила її сплигу. «А ти хіба не знала, що вона чекала дитини?» Скарлет не спромоглась навіть похитати головою – Ага, я так і думав, вона так і не сказала нікому, хотіла зробити несподіванку, але я знав. Ти знав? Але ж вона не могла тобі сказати. Їй і не треба було казати, я й без того знав. Вона була така щаслива ці два місяці, що ніякої іншої причини тут і не могло бути. Але ж Рете, лікар їй сказав, що друга дитина призведе її до смерті. І призвела, погодився Рет. Тоді до Кучера. Та «Да не можна хіба швидше на Бога? «Але ж не може вона вмерти, Рете! Я… Я ж не вмерла, а у мене…» «Вона не така витривала, як ти! Вона завжди була квола! У неї тільки й було, що серце!» Коляска рвучко зупинилася перед пласкуватим будиночком, і Ред допоміг Скарлет висісти. Тремтяча й перелякана, пригнічена раптовою самітністю, вона вхопилась за його руку. «А ти зайдеш зі мною, Рете?» «Ні», – відповів він і знову сіво коляску. Вона піднялася передніми сходинками, пройшла через ганок і відчинила двері. Там, при жовтому світлі лампи, сиділи Ешлі, тітонька Туб та Індія. Скарлет подумала, а що Індія тут робить, мала ніж заборонила їй і наперіг вступати. Усі троє звелися на ноги, коли вона ввійшла. Тітонька Туб прикусила губу, стримуючи дрож. Індія глянула на Скарлет болісним поглядом, в якому не було вже ненависті. Ешлі дивився невидюще, як сновида – і коли він підійшов до неї, поклав руку їй на плече і заговорив, голос його теж звучав, як усновиди. Вона все кликала і кликала тебе. «Може я зараз її побачити?» Скарлет обернулася до дверей кімнати Мелані. «Ні, там зараз доктор Мід. Я радий, що ти приїхала, Скарлет. Я спішила, як могла. Скарлет скинула капелюшкою плаща. Поїзд!» «Невже це правда? Скажи мені, їй же краще, чи не так, Ешлі?» «Та кажи ж, бо! І не дивись так на мене!» Невже й справді? Вона без кінця кликала тебе, промовив Ешлі і подивився їй у вічі. І в очах його вона побачила відповідь на своє запитання. На мить її серце завмерло, а тоді дивний якийсь страх, дужчий за тривогу, дужчий за горе, болячести з груди. Та не може бути, щоб це правда, гарячково думала вона, силкуючись відігнати той страх. Лікарі теж помиляються. «Не вірю, що це правда. Я не дозволю собі так думати. Я заверещу, якщо так подумаю. Мені треба подумати про щось інше». «Та не вірю я!» – запально вигукнула вона, дивлячись на ці три стягнені обличчя, так, наче хотіла почути, щоб хтось її заперечив. «І чому Мелані мені нічого не сказала? Я б ні за що не поїхала до Марієтти, як без знаття. Очі Ешлі ожили, і в них постала мука». Вона нікому не казала, а тим більше тобі, Скарлет. Вона боялася, що ти насвариш її, коли дізнаєшся. Вона хотіла дочекатись, поки мене три... Поки вже буде безпечно. І тоді зробити сюрприз для всіх. І посміятися з нас. І потішитися з того, як помилились лікарі. І вона була така щаслива. Ти знаєш, як вона ставилася до дітей. Як вона дуже хотіла мати маленьку доню. І все йшло так добре до... А потім, несподівано... Двері кімнати Мелані безгучно відчинилися, і в холі з'явився доктор Мід, причиняючи їх з собою. Він постояв хвильку, опустивши сиву бороду на груди, і подивився на раптом застиглі обличчя чотирьох присутніх. Погляд його вирізнив Скарлет. Коли старий лікар підступив до неї, вона побачила в очах у нього смуток, а також неприязнь і зневагу, від чого серце її сполохано і провинно стрепенулося. «Нарешті ви приїхали», – сказав він. Не встигла вона відповісти, як ешлі ступнути дверей. «Ні, ви почекайте», – кинув йому лікар. «Вона хоче поговорити зі Скарлетт». «Докторе», – втрутилась Індія, хапаючи його за рукав. Голос її звучав безживно, але благальніше, ніж бува голосні слова. «Пустіть мене до неї на хвилиночку. Я вже тут з самого ранку чекаю, а вона… Пустіть на хвилиночку. Я хочу їй сказати, я мушу сказати, що я помилялась в одній справі». Індія не дивилась ні на Ешлі, ні на Скарлет, коли це говорила, але доктор Міт зміряв холодним поглядом Скарлет. «Я побачу, міс Індія», – сказав він коротко, – «та тільки якщо дисте слово, не забирати в неї сили балачкою про те, що ви помилялись. Вона знає, що ви помилялися, і для неї буде зайва прикрість вислуховувати ваше вибачення». Тоді і Туп озвалась несміливо. «Будь ласка, доктор Міт, міс Туб, та ви ж там розплачтесь і зімлієте». Тут випростала своє опасисте тіло і героїчно витримала лікарів погляд. Очі її були сухі, а постава сповнена гідності. Ну добре, голубонько. Але хіба пізніше, змилостився лікар. Ходімо, Скарлет. Вони вдвох на шпинці підійшли до причинних дверей, і там лікар нараз міцно стис плече Скарлет. Слухайте, панночко, прошепотів він хутко. Щоб без ніяких істерек і передсмертних зізнань, а то, присягаюся Богом, скручу вам в'язи. І не треба мені цих ваших невинних поглядів. Ви знаєте, про що я. Міс Меллі має померти легкою смертю. І я не дозволю вам зняти тягар зі свого сумління, набалакавши їй чогось там про Ешлі. Я ще ніколи в житті не скривдив жодної жінки. Але якщо ви щось таке скажете їй, тоді не чувайтеся. І перше, ніж вона відповіла… Він відхилив двері, штовхнув її всередину і причинив їх за нею. Маленька кімнатинка, обставлена дешевими меблями з чорного горіху, тонула в напівтемряві. Лампу затінювала газета. Все тут було невелике розміром і чепурне, як у покоїку вихованки пансіону, вузьке з невисокою спинкою ліжко, простенькі тюлеві фіранки на вікнах, чисті вибляклі килимки на підлозі і разючо відмінне від пишнотої спальні скарлет, де стояли масивні різьблені меблі, де було драпування з рожевого гризету і килим, затканий трояндами. Мелані лежала в ліжку під стебнованим покривалом. Худенька і пласка, як мала дівчинка. Її обличчя облямовували дві чорні косички, а заплющені очі були в глибоких баграцевих обводах. Побачивши Мелані в такому стані, Скарлет заклякла, мов укопана при дверях. Незважаючи на сутінь в кімнаті, вона розгледіла, що обличчя Мелані восково-жовте. В ньому не було ні кровинки, а ніс якось дивно загострився. Досі Скарлет ще мала надію, що доктор Мід помиляється, але тепер для цієї надії не лишилося місця. У шпиталях під час війни вона добре надивилася на такі загострені обличчя і знала, що це провіщає. Мелані помирала. Однак розум Скарлет якусь часинку відмовлявся пойняти цьому віри. Мелані не може померти. Неможливо, щоб вона померла. Бог не дозволить цього, коли вона так їй, Скарлет, потрібна. Ніколи раніше Скарлет не задумувалась над тим, що потребує Мелані. Але тепер ця істина відкрилась перед нею і заполонила всю до глибини душі. Вона покладалась на Мелані як на саму себе, тільки не усвідомлювала, що це так. А тепер Мелані помирала, і Скарлет відчула, що не зможе без неї обійтися. Тепер, коли вона на шпинках пройшла через кімнату до ліжка і страх, мов обценька мистис їй серце, вона зрозуміла, що Мелані була її мечем і щитом, силою і захистком. «Я повинна затримати її». «Я не можу допустити, щоб її не стало!» – подумала Скарлет і, зашелестівши сукнями, сіла коло ліжка. Вона хутко простягла руку, взяла безвладну долоню Мелані поверх покривала і вжахнулась, яка та долоня холодна. «Це я, Меллі!» – сказала Скарлет. Мелані ледь розплющила очі, а тоді, наче вдовольнившись тим, що і справді бачить Скарлет, заплющила їх знову. Трохи перегодом вона перевела подих і прошепотіла. «Обіцяєш мені?» «Ох, та що завгодно!» «Мій Бо, заопікуйся ним!» Скарлет змогла тільки кивнути, така грудка стояла у неї в горлі, і легенько стисла до Мелані на знак згоди. «Я віддаю Бо під твою опіку!» Слабенька тінь усмішки з'явилась на обличчі Мелані. «Я вже раз віддавала його, пам'ятаєш, ще перед народженням!» «Чи Скарлет пам'ятала?» «Та чи ж могла вона коли-небудь забути той час?» Майже так само виразно, як у той моторошний день, вона і сьогодні відчувала задушливу спекоту вересневого передвечір'я, пригадувала страх перед Янки, у пам'яті в неї оживав тупіт солдатів, які відступали, і чувся голос Мелані, що благала взяти до себе немовля, якщо вона помре. Пригадувала і те, як ненавиділа того дня Мелані, і як сподівалась її смерті. «Я ж убила її», – подумала вона, – Проймаючись забонним жахом, я так часто бажала їй смерті, що бог почув мене і наслав на мене покару. Та не кажи цього Мелі, ти ж знаєш, що видужаєш. Ні, обіцяй мені. Скарлет хапнула ротом повітря. Ну, гаразд, обіцяю, він буде для мене як рідний син. Коледж, запитала Мелані ледь чутно. Отак університет, і Гарвард, і Європа, і все, що він захоче, і Японія, і лекції з музики. «Ой, ради Бога, Меллі, та спробуй же, зберися з силою, щоб вижити!» Знову запала мовчанка, і з обличчя Мелані видно було, як вона напружується сказати ще щось. «Ешлі!» – видушила вона з себе. «Ешлі і ти!» – голос її надломився і стих. Коли прозвучало ім'я Ешлі, серце Скарлет замерло і стало холодним, мов камінь. Мелані знала весь час. Скарлет схилила голову на покривало і в горлі у неї застрягло ридання. Мелані знала. Скарлет уже не відчувала сорому, нічого вже не відчувала, крім пекучих докорів сумління, що вона довгі роки завдавала прикрощі в цій лагідній істоті. Мелані знала і все-таки лишалася її вірною подругою. Ох, якби ж то можна було наново прожити всі ці роки, та вона б ніколи і очей на ешні не звела. «О, Боже!» – хапливо стала молитися Скарлет. «Я виласку свою, даруй їй життя, я відшкодую їй усе в сто крат, я буду така добра до неї, я ніколи до віку не озвуся до Ешлі, тільки дай їй видужити!» «Ешлі!» – слабеньким голосом мовила Мелані, і пучками дотяглася до волосся на схиленій голові Скарлет. Великим вказівним пальцем вона смикнула їй за коси, не дужче, ніж зробила б це немовля. Скарлет зрозуміла, чого Мелані хоче, щоб вона підвела голову, але вона не могла. Просто не могла глянути Мелані в очі і прочитати там, що її все відомо. «Ешлі!» – знову прошепотіла Мелані, і Скарлет і взяла себе в руки. Коли вона постане перед лицем Господа у судний день і вичитає свій вирок в його очах, їй буде не так страшно, як зараз. Душа її скулилась, але вона все ж підвела голову. І побачила вона лише все ті самі темні, сповнені любові очі, запалі й повиті передсмертною млою, той самий ніжний род, що знесилено боровся за кожний віддих. Ніякого докору не було в її очах, як не було і звинувачення та страху, тільки тривога, що їй не стане сили сказати. Скарлет це так вразило, що вона схвильку не могла відчути навіть по легкості. А потім, коли міцніше стисла долоню Мелані, її затопила хвиля вдячності Богові. І, вперше, з дитячих літ вона проказала подумки, щиру, смиренну молитву. «Дякую тобі, Господи, я знаю, що не заслужила цього, але я дякую тобі, що не допустив їй спізнати. То що шешлі, Меллі? Ти приглянеш за ним? Отак він схильний до застуди». Запала пауза. «Приглянь, як він вести ми справи. Ти зрозуміла?» «Так, зрозуміла. Я це зроблю». Мелані не що щосили. Ешлі такий непрактичний. Тільки смерть могла присилувати Мелані на таке відступництво. «Подбай про нього, скарлет, Але так, щоб він не знав». «Я подбаю і про нього, і про його справи, і він ніколи про це не дізнається. Я просто часом трохи радитиму йому». Мелані над силу, але задоволено всміхнулася, глянувши знову в обличчя Скарлет. Поглядами своїми вони, мов би, угоду про те, що обов'язок уберегти Ешлі Вілкса від цього надто жорстокого світу одна жінка передає іншій, але з умовою, щоб його чоловіча гордість ніколи не зазнала ущербу. Тепер вираз напруження зійшов з утомленого обличчя Мелані, так, наче обіцянка Скарлет повернула їй спокій. «Ти така розумна». Така мужня і завжди була така добра до мене. На ці слова ридання прорвалося з горла Скарлет, аж вона мусила стулити рота рукою. Вона ладна була заривти, мов дитина, закричати на весь голос. Я ж була така лиха, я стільки тобі заподіяла кривди, я ніколи нічого доброго не зробила для тебе, це все було для Ешлі. Скарла Тривучко схопилась на ноги, прикусивши пальця, щоб стриматись. Їй знову прийшли на пам'ять Ретові слова. «Вона любить тебе, тож нехай це буде твоїм Христом». А тепер цей Хрест став ще тяжчим. Недобре було, що вона всіляко силкувалася відбити в неї Ешлі. Але тепер, коли Мелані сліпо довіряла їй протягом усього життя і в смертну свою годину являла до неї ту саму любов і довіру, стало набагато гірше. Ні, вона нічого зараз не може сказати, не зможе навіть повторити тих своїх слів. Зберися з силою, щоб вижити. Вона повинна дати їй змогу піти з життя легко, без боротьби, без сліз, без смутку. Прочинилися двері, і на порозі став доктор Мід, владно киваючи скарлет. Вона схилилася над ліжком, томуючи сльози, взяла долоню Мелані і приклала до своєї щоки. «Тобраніч», – сказала вона, і голос її прозвучав твердіше, ніж вона сподівалась. «Обіцяєш мені!» – почувся шепіт, цього разу вже зовсім тихий. «Все, що хочеш, дорогенька!» «Капітан Батлер, будь добра до нього! Він так тебе кохає!» Ред. приголомшено подумала Скарлет. У словах Мелані вона не добачила ніякого сенсу. «Так, звичайно!» – відказала вона механічно і легенько поцілувавши долоню Мелані, поклала їй назад на ліжко. «Скажіть дамам, нехай зразу ж увійдуть», – прошепотів їй лікар, коли вона виходила в двері. Затуманеними від сліз очима вона побачила, як Індія і Туп пройшли за лікарем у кімнату, притримуючи сукні, щоб не шевестіли. Двері причинилися за ними, і в домі запала тиша. Ешлі ніде не було видно. Скарлет прихилилася головою до стіни, мов пустотливе дитя, якого за кару поставили в куток, і потерла зболений від стримуваних ридань горло. За тими дверима відходила з життя Мелані, а разом з нею відходила в небуття і та сила, на яку підсвідомо вона, Скарлет, спиралася стільки років. Чому? Ну чому вона досі не усвідомлювала, як сильно любила і потребувала Мелані? Але хто б міг подумати, що ця маленька, невдатна собою Мелані, виявиться носієм такої сили? Мелані? Що соромилася до сліз перед чужими людьми, що остерігалась висловити власну думку, що страшилася осуду старших дам. Мелані, що боялася кишнути й на гусака. І все-таки. Скарлетт подумки шугонула в минуле. До того спекотного тихого пополудня в Тарі багато років тому, коли сірий димок знімався вгору над трупом у синій уніформі, а Мелані з чарзовою шаблею в руці стояла вгорі на сходах. Скарлет пригадала, яка ту хвилину промайнула у неї думка. Ну й дурна, та ж вона на може вдержати в руці шаблю. Але тепер вона знала, що якби постала потреба, Мелані збігла б сходами вниз і вбила того Янки, або загинула сама від його руки. Так, Мелані стояла там у той день з шаблею у своїй тендітній руці, готова битись за неї, Скарлет. І тепер… Сумовито оглядаючись у минуле, Скарлет усвідомила, що Мелані завжди з шаблею в руці стояла обік неї, що вона була сповнена любові і ненав'язлива як тінь, що вона самовіддано і ревно боронила її боротьбі з янки, пожежею, голодом, злиднями, громадською думкою і навіть зі своєю, такою дорогою її ріднею. Скарлет зрозуміла, що ця шабля, яка полискувала в обороні її від світу, Тепер уже повік лишатиметься в піхвах і відчула, як слабнуть її власна мужність і самовпевненість. «Меллі – єдина подруга, яку я мала», – зажурено подумала вона. «Єдина жінка, окрім мами, яка по-справжньому любила мене. Вона і вдачею схожа на мою маму. До неї горнулися всі, хто тільки її знав». Раптом їй здалося, нібито Елен лежить там, за причинами дверима, вдруге покидаючи цей світ. А вона, Скарлет, раптом знову опинилась в тарі, одна перед лицем ворожого світу і з гірким усвідомленням того, що в житті не вистояти, коли тебе не підтримує хтось, наділений неймовірною силою слабкого, лагідного і ніжного серця. Скарлет стояла в холі, розгублена і перелякана, а від близькі полум'я з каміна у вітальні кидали високі тьмаві тіні на стінах довкола. В будинку панувала цілковита тиша, і це безгуміння просякало Скарлет, мов холодна мжичка. Ешлі? Де Ешлі? Вона підійшла до дверей вітальні, шукаючи його, як за звіря шукає вогню, але Ешлі там не було. Їй треба знайти його. Вона відкрила для себе силу Меллі і свою залежність від неї і тут таки й втратила її. Але ж залишався Ешлі. Був ще Ешлі, дуже і розумний, здатний втішити. В Ешлі та його коханні набереться вона сили, яка допоможе їй побороти власну слабкість і приборкати страх, яка додасть їй мужності і заспокоїть у смутку. Він, певно, у себе в кімнаті, подумала вона, і не в шпиньки, пройшовши через хов, тихенько постукала до нього в двері. Оскільки відповіді не було, вона поштовхом відчинила їх. Ешлі стояв біля туалетного столика і дивився на пару латаних рукавичок Мелені. Спершу він узяв руку руки одну і приглянувся до неї, наче вперше її бачив. Потім поклав назад, обережно, ніби скляну, і взяв другу. Скарлет озвалася тремтячим голосом. «Ешлі!» І він повільно обернувся і подивився на неї. Його сірі очі були зараз недрімотно безвиразні, а навпаки – широко розплющені і одверті. В них проступали страх у порівень до її власного страху, безпорадність ще більша, ніж у неї, приголомшеність така велика, якої вона сама ніколи не зазнавала. Відчуття жаху, що охопило її в холі, ще й загострилося, коли вона побачила його обличчя. Скарлет підступила до нього. «Мені страшно», – сказала вона. «О, Гешлі, пригорни мене, мені так страшно». Він ані поворухнувся, тільки й далі дивився на неї, міцно стискаючи в руках рукавичку. Скарлет поклала долоню йому на плече й прошепотіла Що з тобою? Його очі пильно вдивлялися в неї, шукаючи розпачливо чогось такого, чого не могли знайти. Нарешті він заговорив і голос цей був якийсь ніби на його. Я хотів тебе бачити, сказав Ешлі. Я ладен був бігти до тебе, мов дитина, яка шукає когось, хто б її втішив. Аж воно до мене самого прибігла дитина, ще дужче злякана, ніж я сам. «Ти не, «Ти не можеш бути зляканим!» – скрикнула вона. «Тебе ніщо і нікого не лякало! Це ось я, а ти завжди був такий сильний! Якщо я і був коли сильний, то тільки тому, що вона стояла в мене за плечима!» – сказав він тремким голосом і знову задивився на рукавичку і почав розгладжувати. І, і вся моя сила відходить разом з нею. В тихому голосі його почулася нотка такої смертельної розпуки, що скарлет забрала долоню з його плеча і відступила на крок. У важкій мовчанці, яка залягла між ними, вона відчула, що зараз уперше в житті по-справжньому розуміє Ешлі. «То це…» – почала вона звільна. «То це Ешлі, виходить, ти кохав її, так? Він озвався не мов би силу. Вона – це єдина з моїх мрій, яка жила в реальному житті, яка дихала і не розвіялась від зіткнення з дійсністю». «Мрії», – подумала Скарлет, в якій зворухнулося давнє розрятування. «Вічно у нього мрії, і ні крихти тверезого глузду». З важким серцем, сповненим гіркоти, вона сказала. «Але ти був такий нетямущий, Ешлі, невже ти не бачив, що вона варта мільйона таких, як я?» «Скарлет, ради Бога, якби ти тільки знала, що я пережив відтоді як лікар, що ти пережив? Невже ти гадаєш, ніби я?» Ой, Ешлі, ти мусив би ще багато років тому зрозуміти, що ти ж її кохаєш, а не мене. І як ти цього не зрозумів? Тоді все склалося б зовсім інакше, зовсім. Ти мав би це давно збагнути і не затуманювати мені голови балачками про честь і по святу. Якби ти мені сказав це багато років тому, це б вбило мене. Але якось я б викараскалась, а ти чекав аж до сьогоднішнього дня, до останньої хвилини Меллі, і тільки тепер зрозумів це, тоді, коли вже нічого не зміниш. «Ой, Ешлі, чоловіки ж повинні статись на цьому, не те, що жінки. Ти мав би усвідомити, що завжди кохав лише її, а мене просто жадав, як… як ред жадає цю кралювотлінг». Він здригнувся від цих її слів, але все так само дивився й вічі, благаючи мовчання співчуття. Кожною рисочкою свого обличчя він визнавав слушність того, що вона каже. Безпорадно схилені плечі Ешлі свідчили, що він картає себе набагато дошкульніше, ніж вона могла б картати. Він мовчки стояв перед нею, стискаючи рукавичку, то була спічутлива долоня, і в тиші, що запала у кімнаті, обурення скарлет розвіялось, а натомість з'явилися жалощі в парі з погордою. Їй стало прикро і соромно. Вона ж копає прибите долею і беззахисне створіння. Тоді, як обіцяла Мелані, подбати про нього. І ледве встигла їй пообіцяти, як уже наговорила йому, прикрих і не хоч не було ніякої потреби, щоб я чи будь-то інший казав йому таке. Він і сам знає правду, і це знаття впливає його, думала вона безутішно. Він так і не виріс на дорослого. З нього така сама дитина, як і з мене. І він не тямить себе зі страху, що втрачає Меллі. А вона знала, що так буде. Меллі знала його куди краще, ніж я. Тому ж вона за одним духом просила мене подбати і пробой про нього. Як Ешлі зможе це витримати? Я зможу. Я витримаю будь-що. Мені вже стільки довелось витримати. А він не зможе. Він нічого не зможе витримати без неї. Пробач мене, любий!» – лагідно мовила Скарлет, простягаючи до нього руки. «Я знаю, як тобі тяжко, але запам'ятай, вона нічого не знає, вона ніколи не підозрювала». «Бог був добрий до нас!» Він швидко підступив до неї і обійняв, мов на отчай душі. Скарлет звелась навшпинечки, притислася теплою щукою до його щоки і заспокійливо погладила волосся йому на потилиці. «Не плач, милий. Вона хоче, щоб ти був мужній. За хвильку вона покличе тебе, тож будь мужній. Вона не повинна бачити, що ти плакав, та засмутило б її». Він так міцно тримав скарлет, аж дихати було важко, а його здушений голос звучав її у вусі «Що мені робити? Я не зможу. Я не зможу без неї жити». «Я теж не зможу», – подумала вона, здригаючись на саму думку про довгі прийдешні роки без Мелані. Але тут таки рішуче взяла себе в руки. Ешлі покладається на неї, і Мелані також, і подумала, як колись давно, коли лежала п'яна і знеможена під місячним світлом у тарі, тягарі існують для тих, хто досить сильний, аби їх нести. Що ж, у неї плечі досить сині для цього, а в Ешлі – ні. Вона випросталася, наче підставляючи плечі під тягар, і з позірним спокоєм поцінувала його у щуку, без запалу, жаги, та пристрасті, а просто стримано і лагідно. Ми дамо собі раду, якось дамо. Раптом двері в хол рвучко відчинились і доктор Мід владно гукнув. Ешлі, швидко! Боже, вже вмерла! Промайнула ускаржвит. А Ешлі навіть не стихо прощатись, але може... Хучі! Скрикнула вона голосно і підштовхнула Ешлі до виходу, бо він стояв мовокопаний. Хучі ж! Вона розчахнула двері кімнати і підштовхнула його до порогу. Спонукуваний її словами, він вибіг у хол, усе ще з рукавичкою, затиснутою в руці. Вона чула якось хвильку його шпаркий біг, а потім до неї донеслось, як причинилися за ним двері. Вона знову, цим разом у голос, промовила «Боже», повільно підійшла до ліжка і, сівши на нього, схилила голову на руки. Нараз... Її огорнула страшна втома, така, якої вона ще ніколи в житті не відчувала. Зі звуком причинюваних дверей та напруга, що підтримувала її і додавала сили, раптово спала. Вона відчула себе фізично вичерпаною і спустошеною. Не стало ні смутку, ні докорів сумління, ні страху чи подиву. Вона була втомлена, і розум її працював тупо і механічно, як годинник на каміні. І ось із цієї отупілості вирнула одна думка. Ешлі не кохає її і, власне, ніколи і не кохав. Але усвідомлення цього, як не дивно, не завдавало болю. У неї мало б серце краятись, вона б мала відчути себе нещасною і клясти свою долю. Вона ж так довго жила його коханням, яке підтримувало її у скрутні хвилини. А проте, правда полягала в тому, що він її не кохає, а їй однаковісенько. Однаковісенько, бо вона і сама не кохає його. Так і не кохає. Тож хоч би що він зробив чи сказав, це не завдасть їй болю. Вона простяглася на ліжку і втомлено поклала голову на подушку. Даремно відганяти цю думку, даремно вмовляти собі, але ж я кохаю його, я кохала його багато років, кохання не може за одну хвилину змінитись на байдужість. Бо насправді воно може змінитись і так і змінилося, та він власне ніколи і не існував крім як у моїй уяві, – знеможено думала вона. Я кохала когось такого, кого сама і витворила, щось таке саме не живе якось і Меллі зараз. Я придумала собі гарне вбрання і закохалася в нього. А коли під'їхав верхи Ешлі, такий вродливий, ні на кого не схожий, я накинула на нього це вбрання і змусила ходити в ньому, хоч воно йому може й не пасувало. І я не хотіла бачити, який він насправді. Я кохала оте гарне вбрання – а зовсім не його самого. Тепер, оглядаючись у давно минулі роки, Скарлет бачила себе в зеленій квітчастій сукінці з перкалю, як вона стояла на осонній втарі, зачарована юним вершником з білявим волоссям, що сяїла на сонці, мов сріблястий шолом. Вона бачила тепер цілком виразно, що то була просто дитяча примха, так само нічого не варта, як її забаганка мати аквамаринові сережки, які вона врешті виконючила у Джералда. Бо діставши ті сережки, вона відразу ж тратила до них будь-який інтерес, як втрачала інтерес до всього, що опинялося в її руках, окрім грошей. Тож і він, Ешлі, втратив би всяку привабливість у її очах, якби вона ще в ті далекі дні мала змогу задовольнити своє марнославство і відмовити йому в руці. Якби він хоч раз здався на її ласку, якби він палко закохався, став ревнивим, похнюпленим і благально схиленим перед нею, як інші хлопці, те дурне засліплення, в якому вона перебувала, минулося б. Розвіялося при зустрічі з іншим молодиком так легко, як туман розвіюється від променів сонця і подиву вітру. «Яка ж я була дурепа!» – гірко думала вона. «А тепер мушу платити за це. Чого я так довго жадала, тепер сталося? Я жадала, щоб Мелі померла і щоб я змогла мати Ешлі. Тепер вона мертва і я можу його мати, але він мені не потрібен». Через свою кляту порядність Ешлі запитає мене, чи не хочу я розлучитися з Ретом і вийти заміж за нього. Вийти за Ешлі. Та я не хочу його навіть і в срібних шатах. А проте він однаково сидітиме в мене на шиї до кінця моїх днів. Скільки я житиму, мені доведеться дбати про нього і пульнувати, щоб він не голодував і щоб ніхто не ранив його почуттів. Він буде ще однією дитиною, що триматиметься за мою спідницю. Я втратила коханого, а придбала ще одну дитину. І якби я не пообіцяла Меллі, я я рада була б до віку його більше не бачити. Вона почула перешепти за дверима і, виглянувши в коридор біля кухні, побачила наляканих негрів. Ділсі на руках в якої був обважнілий сонний бо, заплаканого дядька Пітера і куховарку, що витирала фартухом широке мокре обличчя. Всі троє подивились на неї, німо питаючи, як їм тепер бути. Скарви перевела погляд через холби вітальні і побачила там Індію та тітоньку Туб. Вони стояли мовчки, тримаючи одна одну за руку, і у поставі Індії вперше в житті не було зарозумілості. Як і негри, вони благально дивилися в її бік, чекаючи якихось вказівок. Скарлет увійшла до вітальні, і обидві жінки підступили до неї. Ох, скарлет, що? почала тітонька туп, і її пухкі дитячі губи затремтіли. Не озивайтесь до мене, бо закричу. надала їй докінчити скарлет. Через нервове напруження голос їй прозвучав різко, а долоні стислися в кулаки. Коли вона подумала, що зараз доведеться говорити про Мелані. Залагоджувати неминучі справи, пов'язані зі смертю, у неї знову з'явилася грудка в горлі. Я не хочу і слова чути від вас обох. Вражені цим владним тоном, вони відступили і безпорадно скривилися. Мені не можна плакати про них, подумала Скарлет. Я не можу пускати собі, бо тоді вони теж заплачуть, а за ними й негри, і ми всі збожеволіємо. Я повинна виявити силу волі. У мене ж стільки роботи. Побачитись з Трунарем, домовитись про похорон, подбати, щоб у домі прибрали, і бути тут, коли приходитимуть люди і плакатимуть у мене на грудях. Ешлі не може цього зробити, Туб та Індія також. Це все на мене ляже. І все це маєш нести в тяжкій дорозі життя. Завжди цей важезний чужий тягар, і завжди він мені лягає на плечі. Вона глянула на приголомшені і ображені обличчя Індії і Туб, і докари сумління ворухнулись у неї в душі. Мелані не схвалила б такого різкого ставлення до тих, які щиро її любили. Ви вже вибачте мою нестриманість, сказала вона, насилу видушуючи з себе слова. Це просто тому, що я. Вибачте, що я така нестримана, тітонько, я вийду на хвилинку на ганок. мені треба б бути самій. Тоді я вернусь і ми. Вона погладила тітоньку ту по руці і швидко пройшла повз неї до дверей назовні. Відчуваючи, що ще мить, і вона втратить самовладання. Вона мусить побути на самоті, їй треба виплакатись, а то серце розірветься. Вона вийшла на темний ганок, прочинила за собою двері і в обличчя їй війнула прохолодна нічна вільгість. Дощ перестав і не чути було ні звуку, тільки часом скрапувала вода з-під Світ оповило густим туманом, легенький холодок свідчить про кінець літа. Ніде в будинках по другий бік вулиці не світилося, лише в одному вікні горіла непідвіконні лампа. Це світло снопком падало на вулицю, ледве пробиваючись крізь землу, і промінчики його переливалися золотом. Здавалося, нерухомий сірий серпанок огорнув усе навколо, і в усьому світі запанувала тиша. Скарлет сперлася головою на стовпець ганку і зібралась поплакати, але сліз не було. Занадто великою виявилась втрата, щоб сльози могли зарадити. Тіло її було дрожем. В мозку у неї досі стояв гул від падіння двох неприступних фортець власного життя, які з гуркотом розсипались просто на очах. Якийсь час вона намагалася вдатись до давнього свого закляття, подумаю про це завтра, коли відійду на силі. Але закляття втратило свою дієвість. Скарлет не могла не думати про двох людей. Про Мелані, яку вона так любила і так потребувала, і про Ешлі, якого вперто і затято бачила не схожим на нього справжнього. І вона усвідомлювала, що ці думки не даватимуть їй спокою і завтра, і позавтра, і в усі подальші дні її життя. «Не можу я зараз вернутися туди і розмовляти з ними», – подумала вона. «Я не можу сьогодні бачити і утішати Ешлі. Тільки не сьогодні. Завтра я прийду раненько і зроблю все, що треба. Скажу всі заспокійливі слова, що їх треба буде сказати. Але на сьогодні. Я не можу. Я піду додому». До її будинку було усього п'ять кварталів. Вона не чекатиме, поки заплаканий Пітер запряже коня, чи поки доктор Мід одвезе її додому. Їй несила витерпіти сльози одного і мовчазний осуд другого. Вона швидко спустилася темними сходинками, без плаща й капелюшка, і пірнула вимлисту ніч. Завернувши за ріг, вона рушила на гору до Персикової вулиці, простуючи через тихий вологий світ, і навіть хода її була безшелесна, як у вісні. Коли вона підіймалась отак схилом, а груди їй стискалися від непролитих сліз, у неї з'явилося чудне відчуття, ніби колись, за якихось подібних обставин, вона вже була в цьому холодному смерку і не раз, а багато разів. «Дивина якась», – подумала вона з неспокоєм, прискорюючи ходу. «Це все нерви». Однак відчуття не обувало, звільна приймаючи весь її мозок. Вона розгублено роззиралась довкола, і відчуття те ще й дужчело, примарне, але знайоме, аж урешті вона різко скинула голову, як звірина, що нюхом чує небезпеку. Це просто від перевтоми, пробувала вона заспокоїти себе. І ніч така дивна, млиста, я ще ніколи в житті не бачила такої густої мли, хіба що... І враз вона пригадала і страх стис їй серце. Тепер вона пригадала. Сотні разів у кошмарних снах вона бігла крізь такий, як оце туман, крізь примарну місцину, без жодної знайомої прикмети, де все заволокла густа остудлива мла, існували хапки привиддя та змори. Чи це вона знов поринула в сон, а чи давній її сон справдився наяву? На хвилину вона втратила орієнтацію в дійсності і немов заблукала. Її огорнуло те саме, що в давніх кошмарних снах, відчуття, але тепер ще сильніше, ніж тоді, і серце загупало, наче молод. Вона знову стояла серед смерті й тиші, так, як раз колись у Тарі. Щезло все, що було в світі істотного, життя лежало в руїнах, а в серці її завивав панічний страх, мов зимова хуга. Жах, що крився в імлі, що сам був імлою, спробував узяти її свої лабети, і вона порвалася бігти. Вона бігла так… Як сотні разів у вісні летіла на осліп невідкуди, гнана безіменними страхами, шукаючи в сірому тумані прихистку, що мав десь бути там. Опустивши голову, вона мчала присмирковою вулицею, а серце шалено калатало, і нічна волога осідала їй на устах, і погрозливо зависали над нею дерева. Десь там, десь там, у цьому дикому краю, вогкої тиші, мало бути безпечне пристанище». Захекуючись, вона бігла по-підгору, мокрі спідниці холодно били їй по литках, легені мало не розривалися, туго зашнурований корсет впинався в ребра і стискав серце. Аж це перед очима в неї замаячило світло, кілька вогників, тьмяних і мерехтливих, але таких реальних. В її кошмарних снах ніякого світла не бувало, там стелився суцільний сірий туман. Думкою скарлет тухопилися за ці вогники. Вони означають, що там безпека, люди, там реальність. Раптом вона урвала свій біг і, стискаючи руки в кулаки і, силкаючись виборситися з глища страху, стала пильно вдивлятися у низку газових ліхтарів, які нагадали її розбурханому Москові, що це ж Персикова вулиця, Атланта, а не якийсь сірий світ сновид та примар. Захекана, вона присіла на кам'яну тумбу надхідником, намагаючись угамувати нерви, що наче ті розторгані струни ніяк не давалися взяти в руки. «Я бігла, бігла, мов шалена», – подумала вона, – все ще тремтячи тілом, хоч уже і менше, бо страх поволі спадав, тільки серце гупало мало млості. Але куди це я бігла? Дихала вона вже вільніше, тож тепер… Притиснувши руку до серця, глянула вздовж персикової вулиці. Там, на вершині пагорба, стояв її будинок. Їй здавалося, наче в кожному його вікні горить світло і кидає виклик імлі, млі, який не сила це світло загасити. Домівка – це ж така реальність. Вона подивилась на ще нечіткий здаля образ будинку, і в її погляді були вдячність і туга, а на душу зійшло щось подібне до заспокоєння. Домівка – це ж туди вона хотіла – і туди і бігла, додому, де рет. Коли вона усвідомила це, з неї не мов пута спали, а з ними минувся і страх, що не давав їй спокою в снах ще від того вечора, коли вона знеможено добирала до тари, щоб побачити її світ лежить руїною. У Тарі вона тоді виявила, що не стало ані певності в завтрашньому дні, ані сили, ані мудрості, ані любові і ніжності, ані зрозуміння. Не стало всього того, що втілювала в собі Елен, що становило опертя її дівчачих літ. І хоч відтоді Скарбет здобула матеріальний добробут, у віснах своїх вона й далі була переляканою дитиною. Спраглою віднайти у завтрашньому дні певність, що відійшла в минуле разом з усім її світом. Тепер скардуть зрозуміла, що то за пристань, затишна і безпечна, до якої вона поривалася в снах, але все ніяк не могла пробитися крізь Імлу. То був не Ешлі, зовсім не Ешлі. В ньому, Ешлі, затушку було не більше, ніж у болотяних вогниках, і з ним небезпечніше, ніж серед цепучих пісків. То був Ред. Ред, що має дужі руки, щоб обійняти її широкі груди, до яких можна припасти втомленою головою. Ред, що своїм ущіпливим сміхом допомагає надміру не перейматися житейськими клопотами. Ред, що цілком її розуміє, бо він, як і вона, сприймає життя, як воно є, бо він не засліплений умоглядними міркуваннями про честь та посвяту і вірою у високе призначення людської натури. І він же кохає її. Адже всіма своїми кпинами він просто намагався приховати справжнє своє почуття, а вона так і не збагнула цього. Тоді як Мелані побачила це і про останньому своєму подиху сказала їй «Будь добра до нього». «О», – подумала вона, – «не тільки Ешлі сліпий тупак. Я б давно мусила це зрозуміти». Роками вона спиралась спиною на кам'яний мур кохання Рета і вважала його почуття за щось таке самоочевидне, як і любов Мелані, та ще й дурила себе, ніби силу свою завдячую лише самій собі. І як сьогодні ввечері до неї раптом дійшло, що в гірких її змаганнях з життям при ній завжди була Мелані, так ось цю мить вона усвідомила, що в тіні за нею всі ці роки мовчки стояв і ред, який кохав її, розумів, і повсякчас ладен був допомогти. Ред на доброчинному базарі побачив нетерплячку у неї в очах і запросив її до танцю, тим самим позбавивши тягаря жалоби. Ред провіз її через пожежі й вибухи в ніч падіння Атланти, Ред позичив їй грошей на купівлю тартака, Ред заспокоював її, коли вона з криком прокидалася серед ночі зі своїх кошмарних снів. Та жоден чоловік не робив би цього всього, якби не кохав жінки до самозабуття. З дерев на неї скрапувала, але вона на це не зважала. І мла клубочилася навколо, але їй до цього було байдуже. Бо коли вона стала думати про Рета, з його смуглявим обличчям, сліпоче білими зубами і темними жвавими очима, її прийняв трепет. «Я кохаю його», – подумала вона, і, як завжди, сприйняла істину без особливого подиву. Мов дитина, що приймає дарунок. «Я не знаю, відколи, але так є». І якби не Ешлі, я б давно це зрозуміла. Ніколи я не могла бачити світ, який він насправді, бо на заваді стояв Ешлі. Вона кохала Рета, цього негідника, пройди світа без сумління і честі, принаймні честі в розумінні Ешлі. Кбісу честь Ешлі, подумала вона, він зі своєю честю завжди мене підводив. А тож, іще з самого початку, коли почав учащати до мене, хоч добре знав, що його рідня воліє, що він одружився з Мелані. А Рет ніколи мене не підводив, навіть того жахливого вечора, коли Мелань влаштувала прийом, хоча мав би тоді в'язи мені скрутити. І навіть покинувши мене серед дороги ту ніч, коли впала Атланта, він знав, що я не пропаду, що якось я врятуюся. І навіть коли ото його посадили янки, коли він поводився так, наче хотів, щоб я віддалась йому за гроші, він не взяв би мене. Він просто випробував, як я триматимусь. Він кохав мене весь цей час. А я такницу до нього ставилась. Безліч разів я завдавала йому прикрущів, а він був надто гордий, щоб це показати. І коли гарні загинула, ох, як я так могла? Вона підвелася, випросталась і глянула туди, де стояв будинок на пагорбі. Ще півгодини тому вона думала, що втратила все на світі, крім грошей, все, що надавала життя принади. Елен, Джералда, Гарні, Мамку, Мелані і Ешлі. Вона мала всіх їх тратити для того, щоб зрозуміти, що кохає Рета. Кохає його, бо він дуже і безоглядний, пристрасний і земний, як і вона сама. Розповім йому все, – вирішила вона. – Він зрозуміє, він завжди мене розумів. Розповім йому, яка я дурна була і як дуже я кохаю його, і що зроблю все, аби йому було добре. Раптом вона відчула себе сильною і щасливою. І вже не боялася ні темряви, ні туману. І з того, як співало в ній серце, знала, що відтепер ніколи їх не боятиметься. Хоч би, яка мла застувала їй шлях у майбутньому, вона знала, де її безпечне пристанище. Скарлет прудко рушила вулицею в бік дому, і кожен квартал видавався їй дуже довгим, таким довгим, що аж нестерпно. Вона підібрала спідницю до коліна і побігла підтюпцем, але тепер її вже не гнав страх. Вона бігла тому, що в кінці вулиці на неї чекали ретові обійми. Передні двері були трохи прочинені, і захекана скарлет вбігла до холу і на хвильку пристала у веселковому сяйві сканделябра. Будинок був яскраво освітлений, але в ньому панувала суцільна тиша, непогідна, як буває серед нічного сну, а насторожена і втомлена, навіть дещо зловісна. Скарлет з першого погляду побачила, що Рета нема ні у вітальні, ні в бібліотеці, і серце у неї впало. Що як його взагалі не мав вдома? І він у Або де там він збував так багато вечерів, коли не приходить додому вечеряти? Цього вона не врахувала. Вона вже рушила сходами на гору – Може, він на другому поверсі, аж це помітила, що двері до їдальні причинено. Серце їй ледь стислося від сорому, коли вона глянула на ці причинені двері, їй пригадалося, скільки вечорів літку ред просидів там на самоті, напиваючись до чортиків, після чого приходив порк і насилу вмовляв його лягти спати. То була її провина, але тепер вона все змінить. Усе віднині буде інакше, тільки, боже милостивий, аби він не був зараз надміру п'яний. «Якщо він перепив, то мені не повірить і висміє мене, а це розіб'є моє серце». Вона тихенько розсунула двері їдальні і заглянула досередини. Ретт сидів за столом, грусько запавши в крісло. Перед ним стояла повна каравка, а поруч порожня ще чарка. Хвала Бога від тверезий. Вона ширше прочинила двері, ледве стримуючи себе, щоб не підбігти до нього. Але коли він обернувся в її бік, щось у його погляді змусило Скарлет заклякнути на порозі – так і назвавшись ні словом. Він втупив у неї свої темні очі, обважні з утоми, і ані проблеску не з'явилося в них. Хоч волосся її розсипалось по плечах, груди важко ходили від бігу, і спідниці забрьохались до колін, на обличчя його не проступило ні подиву, ні запитання, і губи не скривилися в осміху. Він сидів, розвалившись у кріслі, костюм на розбухлому животі був зім'ятий, тіло вже втратило колишню стрункість, а пружне раніше лице обрезкло. Пия такої безпутної життя залишили своє тавро на його різьбаному профілі, який уже не нагадував молодого поганського княжича на щойно викарбованій золотій монеті, а скидався на розбещеного і виснаженого надожиттям цезаря на мідяку, стертому відтривалого вжитку. Він дивився на неї, як вона стояла в дверях, приклавши руку до серця, дивився спокійно, мало неспівчутливо, і це вразило її. «Заходь і присядь», – мовив він. «Вона померла?» Скарлет кивнула і нерішуче підійшла ближче, не знаючи, на яку уступити, коли в нього такий вигляд. Не підводячись, він ногою відсунув крісло від столу і вона сіла. Їй не хотілося, щоб він одразу починав мову про Мелані. Не хотілося й самій згадувати зараз про неї, переживати на нову біль останньої години. Перед нею ще ціле життя, ще буде, коли наговоритись про Мелані. Але, здавалося їй, не буде іншого такого вечора, іншої такої години, коли вона змогла б виповісти Ретові те, що лежить у неї на серці, що пориває її вигукнути «Я кохаю тебе». Щось, однак, було в його обличчі таке, що стримало її, і раптом їй стало соромно заводити мову про кохання саме зараз, коли тіло менані ще не встигли її оголонути. «Що ж, земля їй пухом», – натужно промовив Рет. «Вона була єдина, щира, добра душа, яку я знав. «Ой, Рете!» – розпачливо скрикнула Скарлет, бо його слова нараз оживили в її пам'яті все те добре, що Мелані зробила для неї. «Чому ти не пішов зі мною? Це було страшно, і мені так важко було без тебе». «Я не зміг би цього витримати», – просто сказав він і хвильку помовчав. Потім напружився і тихо додав. «Вона була справжня дама». Смутний його погляд спрямований був поза неї і виднів у ньому такий самий вираз, що й тоді, при відбузках пожеж у ніч падіння Атланти, коли він казав їй про свій намір піти з відступаючою армією. Вираз подиву, коли людина, знаючи себе дощірця, нараз відкриває у своїй душі несподівану відданість принципам, відкриває собі почуття, які роблять її трохи смішною у власних очах. Очі його похмуро дивилися кудись поза плече Скарлет, наче він бачив там, як Мелані, тихенько проходить через кімнату. В прощальному його погляді не було ні смутку, ні болю, тільки задумливе здивовання з себе самого та гірке пробудження емоцій при забутих ще з юності, і він знов сказав – справжня дама. Скарлет затримтіла, і жар її серця, те приємне тепло та радість, що гнала її щодуху додому, все це розвіялося. Вона лише почасто усвідомлювала, що діялось з ретом, коли він прощався з єдиною людиною на світі, яку поважав, і раптом знову відчула пекучий біль від цієї невіджалованої втрати чогось більшого, ніж просто окрема людська особистість. Вона не могла повністю зрозуміти чи осмислити, що він переживав, але на мить їй здалося, ніби і вона сама відчула ці шелесткі спідниці, їхній прощальний, пестливий доторк. Вона не могла глянуло очима рета на те, як відходила в минуле не просто жінка, а ціла легенда, легенда про лагідне, непомітне, але незламне жіноцтво, яке тримало на своїх плечах домівки південців у часи війни і яке горде і сповнено любові прийняло в свої обійми тих, хто повернувся після поразки. Очі Ретові зупинились на скарлет, і голос його змінився. Тепер він звучав невимушено і холодно. Отже, вона померла. Для тебе це якраз дуже зручно, хіба ні? «Та як ти можеш казати такі речі?» – скрикнула вона, допечена до живого, і на очі її набігли сльози. «Ти ж знаєш, як я її любила!» «Ні, цього я, здається, не знаю. Це для мене велика несподіванка. А тобі робить честь те, що, незважаючи на своє захоплення білою шантрапою, ти змогла нарешті належно оцінити Мелані. Як ти можеш таке казати? Звісно, я її цінувала. А ти – ні. Ти не знав її так, як я знала. Ти не спроможно оцінити її, яка вона добра була». Справді, може, й так. Вона думала про всіх, крім себе самої, коли хочеш, то її останні слова були про тебе. Проблиск щирого зацікавлення промайнув у нього в очах, коли він обернувся до скарлет. І що ж вона сказала? Ой, та нехай уже іншим разом рете. Я хочу знати. Він мовив це спокійно, але, поклавши руку їй на зап'ясток, так його стис, аж скарлет заболіло. Вона не хотіла зараз згадувати слів Мелані, вважаючи, що треба якось інакше підвести розмову до теми свого кохання, та не могла ухилитись від його стиску. Вона сказала, сказала «Будь добра до капітана Батлера, він так сильно тебе любить». Ред кинув на неї гострий погляд і випустив її руку. Потім примружив очі і обличчя його замкнулося. Нараз він підвівся і, підійшовши до вікна, і розсунувши портєри, пильно задивився на двір, наче там щось можна було розрізнити в густій імлі. «А ще щось вона сказала?» – запитав він, не обертаючи голови. «Вона просила мене подбати про малого Бо, і я обіцяла, що доглядатиму його як власного сина». «А що ще?» «Вона сказала про Ешлі. Просила і про нього подбати». Він помовчав хвильку, а тоді тихо засміявся. «Це дуже зручно – мати згоду першої дружини, егеш? На що знатякаєш?» Рет обернувся, і вона, попри всю свою розгубленість, здивувалася, що не бачить насмішкуватості в його погляді. Та й звичайної зацікавленості там не було більше, як у людини, що дивиться останню дію не дуже дотепної комедії. «Я, здається, висловився досить ясно – міс Меллі померла, а ти, безперечно, – Маєш усі необхідні підстави для розлучення зі мною, та й репутація в тебе така, що ніякий щоб розлучний процес не заподіє тобі шкоди. Що ж до релігії? Вона тебе вже не обходить, отже і з цього боку ніщо не заважає. Таким чином маємо, Ешлі, і здійснення мрій з благословенням і смеллі. «Розлучення?» – скрипнула Скарлетт. «Ні, ні!» Не знайшовши відразу, що сказати, вона зірвалася на ноги, підскочила до Рета і схопила його за руку. «Ой, ти ж так помиляєшся! Страшенно помиляєшся! Я зовсім не хочу розлучення! Я…» Вона урвала мову, не договоривши. Він узяв її рукою за підборіддя, спокійно повернув його до світла і уважно глянув їй в очі. Вона дивилася на нього вгору, і вся душа їй була в цьому погляді, а губи тремтіли, коли вона намагалася заговорити. Але слова не йшли у неї з язика, бо вона силкувалася догледіти в його обличчі бода й окрушено збудження, хоч проблиск надії та радості. Повинен же він тепер уже зрозуміти, проте побачила вона своїм пильним розгарячкованим поглядом лише незворушне і не проникне обличчя, яке так часто збивало її з пантелику. Він пустив її підборіддя, одвернувся. Підступив до свого крісла і знову втомлено сів, схиливши голову на груди і, дивлячись на неї з-під густих брів, відсторонено і задумливо. Вона підійшла до нього і зупинилася, заламуючи руки. «Ти помиляєшся», – почала вона знову, спромігшись нарешті на слово. «Сьогодні, Рета, коли я все зрозуміла, я всю дорогу бігла додому, щоб тобі це сказати. Ох, любий мій я ж ти втомлена», – озвався він, усе ще спостерігаючи за нею. Тобі треба лягти відпочити. Але я повинна тобі сказати. Скарлет, мовив він повільно, я не хочу нічого чути. Але ж ти не знаєш, що я збираюсь сказати. Моя крихітко, це виразно написано у тебе на обличчі. Щось чи хтось допоміг тобі зрозуміти, що безталанний містер Вілкс занадто нестравний продукт, навіть як на твій шлунок. І внаслідок цього мої чари постали перед тобою в зовсім новому і привабливому світлі мовив він злегка зітхаючий. Тож нема ніякої потреби про це розбудитись. Вона мало не похлинулася від подиву. Звичайно, він завжди читав її думки легко, як з розгорнутої книжки. Дотепер вона обурювалась цим, але зараз, коли минув перший подив, що так просто виявилось гадати хід її думок, вона навіть зраділа і відчула полегкість, оскільки він знає і розуміє, завдання її значно спрощується – Нема потреби про це розводитись. Звичайно йому гірко, що вона так довго нехтувала його, і він з недовірою ставиться до цієї раптової її зміни. Вона повинна завоювати його добротою, привернути численними проявами своєї любові, і як же радо вона це робитиме. «Люби мій, я хочу все тобі розповісти!» – почала вона, кладучи руки на поруччя його крісла і нахиляючись до нього. «Я ж так помилялась, така була дурна!» Скарлет Годібо, не запобігай переді мною, я не можу цього стерпіти. Маймо хоч трохи гідності і стриманості, щоб ми могли бодай це згадати з нашого шлюбу. Нехай вже обійдемось без цього останнього з'ясування стосунків. Вона рвучко випросталась Останнє з'ясування стосунків? Що він мав на думці, кажучи останнє? І чому останнє? Та ж воно в них тільки перше, все тільки починається. «Але я таки скажу тобі», – хутко заговорила вона, не мов боячись, що він рукою затулить її рота. «Ох, рете, люби, я ж так тебе кохаю, і я кохала тебе всі ці роки, тільки була така дурна, що не розуміла цього. Ти мусиш мені повірити, Рете». Він з хвилинку дивився на неї, як вона стояла перед ним, дивився довгим поглядом, що прозирав до глибини її душі. Вона бачила, що він не сумнівається в її словах, але вони його мало цікавлять. Ох, та невже він хоче допекти їх і саме зараз? Почне мучити її, відплачувати її тією самою монетою? «Та я вірю тобі!» – озвався він нарешті. «Але як бути з Ешлі Вілксом?» «Ешлі!» – скрикнула вона, нетерпляче махнувши рукою. Я, «Я певна, що мені вже цілу вічність буде до нього байдужісінько!» то було, ну просто як звичка, до якої я втяглася ще з дитячої пори, та я рете ніколи не подумала б, що він мені близький, якби знала, який він насправді. Він такий безпорадний і жалюгідний, з усім своїм розбалакуванням про істину, честь і ні, заперечив рет. Якщо ти хочеш знати, який він насправді, то треба бути об'єктивною. Він просто джентльмен, закинутий у світ, де йому нема місця, і він силкується якось дати собі раду згідно з приписами того світу, який уже відійшов у минуле. Ой, Рете, даймо йому спокій, яке він має для нас значення, хіба ж ти не радий з того, я хочу сказати, що тепер я… Коли його втомлений погляд зустрівся з її поглядом, вона розгублено змовкла, зашарівшись, як дівчинка-підліток перед першим залицяльником. Якби він хоч полегшив їй цю розмову, якби хоч простяг їй руки, аби вона могла з дячністю вибратися до нього на коліна і припасти головою до його грудей. А її уста на його устах краще сказали б йому про все, ніж усі ці уривчості слова. Але дивлячись на нього, вона почала розуміти, він тримається на відстані зовсім не тому, що хоче їй допекти. Вигляд у нього був, як у зовсім сторонньої людини, яку ані трохи не обходить, що там вона скаже. «Радий?» – озвався він. «Та колись я б віддячився Богові великим постом, якби почув від тебе ці слова. Але тепер мені вже однаково». «Однаково? Що ти кажеш? Звичайно ж не однаково. Ре, ти ж кохаєш мене, правда? Напевне, кохаєш. Мелі сказала, що кохаєш». «Що ж вона сказала правду? Вона сказала те, що знала». Але чи тобі Скарлет не спадало часом на думку, що навіть найбезсмертніше кохання може колись вичерпатись? Вона німо втупилась у нього, рот її заокруглився в літеру «О». «Так от моє вичерпалось», – мовив він далі. «Завдяки Ешлі Вілксові та твоїй шаленій звичці хапатися зубами, як бульдог, за все, що тобі хочеться конче мати, моє вичерпалось». «Але кохання не може вичерпатись», – але твоє кохання до Ешлі ось вичерпалося. Та я ніколи по-справжньому його не кохала. Тоді ти дуже вміло прикидалася, аж до сьогоднішнього вечора. Я не дорікаю тобі, Скарлет, не звинувачую і не осуджую. Час на це вже минув. Обідіймося без твоїх пояснень і з'ясувань. Якщо ти зможеш вислухати мене хоч кілька хвилин не перебиваючи, я поясню тобі, що маю на увазі. Хоча, Бог свідок, я не бачу потреби в поясненнях, Правда дуже проста. Скарлет сіла. Різке газове світло падало на її бліде приголомшене обличчя. Вона дивилася в його очі, які знала так добре і яких майже не знала, і слухала його тихий голос, що промовляв слова, які спочатку не доходили до її свідомості. Це вперше він розмовляв з нею так по-людському, як одна людина розмовляє з іншою, без зухвальства, насмішок або загадок. Чи тобі часом не спадало на думку, що я кохав тебе так сильно, як тільки може чоловік кохати жінку? Кохав багато років, поки нарешті здобув тебе. Під час війни я не раз виїжджав і намагався тебе забути, але не міг. І щоразу мусив вертатись назад. Після війни я наразився на арешт, але таки приїхав, щоб віднайти тебе. Я такий був закоханий, що вбив би Френка Кеннеді, якби він сам не загинув. Я кохав тебе, але не міг розкритися перед тобою». Ти, Скарлет, така жорстока з тими, хто тебе любить. Ти їхньою любов'ю вимахуєш у них над головою, як батагом. З усіх цих слів Скарлет лише одне зрозуміла, що він кохає її. Вловивши слабенький відгомін пристрасті в його голосі, вона знову відчула радість і піднесення. Вона сиділа, задимувавши подих, слухала і чекала. Я знав, що ти не кохала мене, коли ми одружилися. Я ж знав про Ешлі. Але я, Йолоб, такий гадав, що сумію завоювати твоє серце. Смійся, коли хочеш, але мені хотілося дбати про тебе, ніжити, давати тобі все, що тільки зажадаєш. Мені хотілося одружитись з тобою, щоб ти ні в чому не відчувала настатків, щоб ти могла чинити на свій розсуд і бути щасливою. Так само, як ото я ставився і до гарні. Тобі ж так тяжко довелось боротись, Скарлет. Ніхто краще за мене не знав. Через що ти пройшла? І мені здавалося, що вже досить з тебе. Я хотів, щоб ти дозволила мені за тебе боротись. Я хотів, щоб ти вавилась, як дитина, бо ти ж і була дитиною, хороброю, перестрашеною впертою, як на мене, то ти й досі ще дитина. Бо тільки дитина може бути така свавільна і така не чула. Голос його був спокійний і втомлений, але щось у ньому вчувалося таке, що викликало у скарлет невиразний спогад. Колись вона вже чула подібний голос в якусь іншу, переломну смугу свого життя. Де ж це було? Голос людини, що дивилася на себе і на світ без будь-яких емоцій, без страху і без надії. Та це ж це ж Ешлі в обвіяному зимовим вітром садку Тари говорив про життя і про гру тіней з таким зморним спокоєм, що тон його здавався трагічнішим, аніж якби звучали в ньому гіркота й розпач. І як тоді голос Ешлі холодив їй душу страхами, яких вона негодна була збагнути, так тепер ось і ретів голос змушував її серце болісно стискатися. Голос його, манера, з якою він тримався, непокоїли скарли дужче від слів, і вона почала усвідомлювати, що приємне її збудження кілька хвилин тому цілковито безпідставне. Щось було негаразд, зовсім не гаразд, що саме вона не розуміла і розпачливо вслухалася в його мову, не відводячи очей від його смуглявого обличчя, сподіваючись, усе таки почути те, що розвіяло б її страхи. Це ж так було очевидно, що ми призначені одне для одного, цілком очевидно, бо ж ніхто. Лише один я, з усіх твоїх знайомих, міг покохати тебе, знаючи, що насправді ти така сама, як і я, загрибуща, безжальна і безоглядна. А що я любив тебе, то і вирішив ризикнути. Мені здавалося, з часом Ешлі зблякне у твоїй душі. Але, – він знизав плечима, – чого тільки я не перепробував, і все виявилось намарне. А я ж так тебе кохав, Скарлетт. Якби ти тільки дозволила мені, я б кохав тебе так ніжно і чуло, як ще жоден чоловік не кохав жінки. Але я не міг перед тобою розкритись, бо знав, ти оціниш це як слабкість і спробуєш використати моє кохання проти мене. І завжди, завжди поміж нами, Ешлі. Це доводило мене до нестями. Я не міг спокійно вечеряти напроти тебе за столом, бо знав, що ти шкодуєш, чому на моєму місці не Ешлі. Не міг тримати тебе в обіймах уночі, бо знав. Та що там, це вже нічого не важить. Тепер я дивуюся, чого мені це так боліло. Але ж саме тому я й кинувся до кралі. Якусь свинську втіху дістаєш, коли ти з жінкою, яка щиро любить тебе, поважає, наче справжнього джентльмена. Нехай навіть ця жінка всього лише напівписьменна повільниця. Це задовольняло мою пиху. А від тебе мені не було ніякого задоволення, моя Люба. «Ой, Рете!» – почала вона – Прикро вражена вже самою згадкою про кралю, але він зупинив її помахом руки, а сам мовив далі. А тоді ще та ніч, коли я ніс тебе на гору, я гадав, я мав надію. Я таку палку мав надію, що на другий ранок боявся глянути тобі в очі, бо мені було страшно. А що, як я помилився, ти мене не кохаєш? Я так боявся, щоб ти не взяла мене на сміх, що пішов і напився. А коли я вертався, душа моя сиділа в п'ятах. І якби ти тоді бодай один крок ступила мені на зустріч, боди подала який-небудь знак, я припав би тобі до ніг. Але ти нічого цього не зробила. Ой, Рете, та ж я тоді так хотіла тебе, а ти повівся просто гидко. Я страшенно тебе хотіла, я гадала, а тож. Це ж уперше я тоді зрозуміла, що кохаю тебе. А Ешлі? Відтоді мені не було ніякого діла до Ешлі, тільки ж ти так гидко повівся тоді, що я... «Та хай уже», – мовив він, – «здається, це у нас вийшло в непорозуміння, чи не так? Але тепер це вже нічого не важить. А я тобі кажу лише задля того, щоб ти більше не морочила собі цим голови. Коли ти лежала хвора, і то з моєї вини, я стояв у тебе за дверима і усе чекав, що ти мене покличеш, а ти цього не зробила. І тоді я переконався, який з мене дурень». І на цьому все і скінчилося. Він змовк і задивився кудись крізь неї, до стату, як то з Ешлі не раз бувало, і бачив там щось таке, чого вона не могла бачити, а їй лишалося тільки безмовно вдивлятися в його нахмурене обличчя. Але тоді ще була Гарні, і я відчував, що все-таки це не зовсім кінець. Мені приємно було думати, що Гарні – це ти, знов маленькою дівчинкою, ще не зіпсутою ні війною, ні з негодами. Вона була так схожа на тебе, Така сама свавільна, смілива, весела й запальна, і я міг пестити її балувати, як я хотів і тебе пестити, але вона не в усьому була така, як ти. Вона любила мене, це було для мене благословення, що ту любов, якої ти не потребувала, я міг віддати їй. А коли вона відійшла, то забрала з собою геть усе. Раптом скардуть зробилася шкода Рета. Так неймовірно шкода, що вона забула і про власне горе, і про страх, причаєнний за його словами. Це вперше в житті їй було шкода людини, до якої вона не відчувала водночас і погорди, бо ж ніколи раніше вона так близько не підходила до розуміння іншої людської істоти. І вона могла зрозуміти його осторожливу стриманість таку подібну до її власної, його запеклу гордість, яка не дозволяла йому розкритися зі своїм коханням. Бо що, якби раптом його відштовхнули? «Дорогенький мій!» – сказала вона, підходячи ближче в надії, що він простягне до неї руки і візьме її на коліна. «Дорогенький, мені страшно жаль, що так вийшло, але я в сто усе це тобі відшкодую. Ми ж можемо бути щасливі тепер, коли знаємо правду. І Рете, та глянь же на мене, Рете, та ж у нас можуть бути ще діти». «Нехай і не такі, як гарні, але...» «Е, ні, красна, дякую!» – відказав Рет, так ніби відмовлявся від простягненого йому шматка хліба. «Втретє, я вже не ризикуватиму серцем». «Не кажи такого, Рете! Ох, та що ж мені зробити, щоб ти зрозумів? Я ж казала тобі, як мені жаль!» «Люба моя, ти така дитина. Ти гадаєш, що коли сказати «ох, як мені жаль», то всі помилки і болі минулих літ відшкодуються і зітруться з пам'яті, і вся отрута з давніх ран буде змита? Візьми мого носовичка, Скарлет, скільки я тебе знаю, ніколи у скрутну хвилину ти не маєш носовичка». Вона взяла хустинку, висякалась і сіла. Було ясно, що він не збирається обіймати її, і що всі ці його балешки про кохання до неї ні до чого – це була казочка про далеке минуле. І розповідав ред їй так, наче тут йшлося про когось іншого, а не про нього. А це вже було страшно. І на неї він дивився так по-доброму, з задумою в очах. Скільки тобі років, люба? Щось ти ніколи мені цього не казала. 28, відповіла вона, глухо тримаючи хусточку біля рота. Це ще не так і багато. Ти навіть досить молода, як на людину, що завоювала увесь світ і втратила власну душу. Чи не правда? Не дивися так перестрашено. Я не маю на оці пекельного вогню, в якому ти горітимеш за свій роман з Ешлі. Я вжив ці слова словах переносному значенні. Відколи я знаю тебе, ти мала дві забаганки запосісти Ешлі і стати такою багатою, щоб послати увесь світ під три чорти. «Що ж, ти стала досить багатою і вже поговорила зі світом вельми гостро, а тепер ти можеш мати і Ешлі, якщо схочеш, хоча виглядає на те, що тепер цього замало». Скарлет і справді мала перестрашений вигляд, але зовсім не через пакельний вогонь. Вона думала, «Адже Ред для мене все, а я втрачаю його, а коли я його втрачу, то й все інше стане для мене нічого не вартим, і друзі, і гроші, і… та все на світі». Якби я могла привернути його до себе, то нехай би вернулись до мене і злидні, я б згодилась і на холод, і навіть на голод. Але невже він хоче сказати? Та не може ж він. Вона витерла очі і мовила з розпачем. Рете, якщо ти так сильно кохав мене, то мусить же в тобі лишитись буде як рабля цього почуття. З цього всього, зосталися, як я бачу, лише дві речі, і то такі, що ти найбільше зневажаєш. Жалощі і дивна якась доброта. Жалощі, доброта, о Боже мій, подумала вона в розпуці. Будь що, тільки не жалощі й доброта. Коли вона відчувала до кого ці два почуття, то завжди при цьому була й погорда. Невже й він відчуває до неї погорду? Ні, нехай там хоч би що, тільки не це. Навіть його цинічна холодність часів війни, хмільний її ночі, коли він ніс її на гору, до синців стискаючи в обіймах, або ці його ощіпливі протягло мовлені слова, за якими, як вона тепер побачила, він крив, гірке своє кохання. Будь-що, тільки не ця його байдужна доброта, виразно помітна у нього на обличчі. Отже, отже, ти хочеш сказати, що я все це занапастила, і ти мене більше не кохаєш? Саме так. Але, уперто хапалась вона за своє, мов дитина, яка гадає, ніби висловити бажання – те саме, що й задовольнити його. Але ж я кохаю тебе. Це твоя біда. Вона хутко підвела погляд, щоб побачити, чи нема за цими словами насмішки. Та нічого такого не помітила. Він просто стверджував факт. Але це був факт, в який вона не хотіла повірити, та й не могла. Вона дивилась на Рета своїми розкосими очима, в яких горіла розпачлива впертість, і раптом підборіддя її, порушивши округлість щік, гостро випнулась наперед, чисто як у Джералда. Не дурій, Рете, я ж можу. Він підніс угору долоню, вдаючи настраханого, і чорні його брови поповзли вгору, утворивши дві іронічні душки. Не треба такого рішучого вигляду, скарлет, ти мене лякаєш. Я бачу, ти свої бурхливі почуття, збираєшся перекинути з Ешлі на мене, і вже боюся за свою свободу й душевний спокій. Ні, скарлет, я не дозволю, щоб мене переслідували як безталанного Ешлі. Крім того, я виїжджаю. Уста в неї затремтіли. І вона не змогла стіпити зуби, щоб приховати тремтіння. Виїжджає? Ні, будь-що, тільки не це. Як вона житиме без нього? Усі, хто був дорогий для неї, вже покинули її. Усі, крім Рета. Не можна так, щоб він її покинув. Але як його затримати? Вона безсила перед його холодним розумом і безпристрасними словами. Я від'їжджаю. Я збирався сказати тобі це після твого повернення з Марієтти. Ти кидаєш мене? «Не вдавай драматичної постаті покинутої дружини, Скарлет. Тобі ця роль не личить. Я так розумію, що ти не згодна на розлучення і навіть на окремішні проживання. Ну, в такому разі я наїжджатиму досить часто, аби не давати приводу для пліток». «Та що мені плітки?» – вигукнула серцем Скарлет. «Я тебе не хочу втратити. От що, візьми мене з собою». «Ні», – відказав він тоном, в якому звучала непохитна рішучість. З хвильку вона була в такому стані, що ледь не вибухнула розпачливо голосним дитячим плачем. Їй хотілося впасти на підлогу, клясти все і верещати, копати ногами. Але якісь рештки гордості і тверезого глузду стримали її, і вона подумала. «Якщо я це зроблю, він засміється глузливо чи просто холодно так подивиться на мене. Я не можу голосувати і благати. Я не можу нічого такого зробити, що може викликати його зневагу. Він повинен поважати мене навіть» навіть якщо й не кохає. Вона відвела голову і спромоглася більш-менш спокійно запитати. «А куди ти їдеш?» В очах його промайнув проблиск захоплення, і він відповів. «Можливо, до Англії або до Парижа, а може до Чарльстона. Спробую замиритися з родичами. Але ж ти терпіти їх не можеш. Ти так часто брав їх на сміх, і він стинув плечима». Я і тепер беру на сміх, але з мене вже доволі блукацького життя, Скарлет. Мені вже 45. У такому віці починаєш цінувати декотрі з тих речей, які з-за молоду легковажно відкидав, як от родинні зв'язки, честь, певність у завтрашньому дні, корені, що сягають у глибину. О, ні. Я нічого не зрікаюся і ні за чим не шкодую з того, що робив. Я з біса добре збував час, так добре, що це мені вже трохи оприкрило, і тепер я хочу чого-небудь іншого. Ні, я не збираюсь нічого в собі міняти, крім шкури. Я прагну зовнішньої подібності до того світу, що його знав давніше. Прагну набути смертельно нудної респектабельності, тієї респектабельності, моя крихітко, яка притаманна іншим, а не мені, і спокійної гідності, з якої живуть люди шляхетні і питомої вишуканості тих днів, що відійшли в минуле. Живучи в ті дні, я не усвідомлював чарів їх тихоплинності». І знов Скарлет вернулась у той вітром садок у Тарі, а в очах Рета був такий самий погляд, як того дня в очах Ешлі. Слова Ешлі так виразно зазвучали в неї у вухах, наче це він, а не Ретт, говорив зараз. Уривки тих речень ожилили її пам'яті, і вона повторила їх у голос, не думаючи, що вони означають «чарівність» і «довершеність» і «симетрія», як у грецькому мистецтві». Ред гостро спитав. «Чому ти сказала ці слова?» Саме це я і мав на думці. Табо або щось подібне, колись сказав Ешлі про минулі часи. Він шарпнув плечима, і очі його погасли. «Завжди цей Ешлі», – промовив він і змовк на хвильку. «Коли тобі скарнет буде 45, можливо, ти і зрозумієш, про що я кажу. І, можливо, тобі теж обриднуть ці вдавані аристократи, їхні фальшиві манери і плиткі емоції. Хоча я сумніваюсь в цьому. Мені здається... Тебе завжди більше бабитимуть сухозлітки, аніж справжнє золото. Та хоч би там як, я не можу аж так довго чекати, щоб переконатись, і не маю охоти. Мене це просто не цікавить. Я майну до старовинних міст і давніх країв, де ще зберігся аромат минулого. Ось такий я сентиментальний. Атланта, як на мене, занадто ще не отесана, занадто зелена». «Годі вже», – раптом сказала Скайват. Вона ледве чи слухала, що він говорив, і вже безперечно не влоблювала змісту його слів. Але вона знала, що далі їй не сила терпіти його голос, в якому не чути кохання до неї. Він примовк і подивився на неї трохи здивовано. «Гадаю, однак ти зрозуміла, що я хотів сказати, егеш?» – запитав він, підводячись. Вона простягла до нього руки долонями вгору, в давньому як світ благальному жесті, і все, що було в неї на серці, відбилось на її обличчі». «Ні! – тільки скрикнула вона. – Я тільки одне знаю, що ти розлюбив мене і покидаєш. Ох, любий мій, що ж я робитиму, як тебе не буде?» На мить він завагався, наче прикидаючи, що доцільніше збрехати втішливо, чи сказати правду, і зрештою знизив плечима. Скарлет я не тих, що можуть терпляче збирати і склеювати розбиті уламки, а тоді вмовляти собі, що склей нарічні, чи в не гірше від нової. Що розбилось? Того вже не столиш до докупи. І радше вже я згадуватиму, яка вона була цілою, ніж залюблювати її, а потім усе життя дивитись на сточені рубці. Можливо, якби я був молодший, він зітхнув. Але я вже застарий, вірити в сентиментальні вигадки, ніби життя – це грифельна дошка, з якої можна все стерти і почати заново. Я вже застарий, брати на плечі тягарне скінченних брехень, що супроводжують життя, позбавлене ілюзій. «Я не зміг би жити з тобою і брехати тобі, і тим більше не зміг би брехати самому собі. Я і зараз не можу тобі збрехати. Я дуже хотів би, щоб мені було небайдуже, що ти робитимеш і куди поїдеш, та я не можу себе присилувати». Він перевів подих і сказав недбало, але погідно. «Мене все це анітрохи трохи не обходить, моя Люба». Вона мовчки дивилась, як він йшов сходами на гору, і відчувала, що от-от задихнеться від болю, який стискував її горло. Ось завмирає його хода на горі, і водночас відмирають і рештки того, що становило якийсь сенс в її житті. Вона знала тепер, що ні на почуття Рета, ні на розум не вплинеш, і коли вже він вирішив усе своїм холодним мозком, то його не схитнеш. Знала тепер, що він так і думав, як говорив, хоч деякі слова і кинув, наче мимохідь. Знала, бо відчувала в ньому силу непохитність і невблаганність. Усі ті риси, що вона їх прагнула, знайти в Ешлі, але так і не знайшла. Вона ніколи не розуміла цих двох чоловіків, яких кохала, отож і втратила їх обох. Аж тепер до її свідомості почало доходити. Що якби вона зрозуміла Ешлі, то ніколи б його не покохала, а якби зрозуміла Рета, то ніколи б його не втратила. І вона з тугою в серці подумала, що, мабуть, ніколи нікого по-справжньому не розуміла. Душу її огорнуло милосердне отупіння, на зміну якому, вона знала з досвіду, невдовзі прийде гострий біль. Так тканини тіла, розтяті ножем хірурга, на хвильку втрачають чутливість, а тоді скипають нестерпною мукою. «Не думатиму про це зараз», – повторила вона вже вголос, голос, заштовхнути свій розпач кудись у глиб свідомості, силкуючись знайти якусь загату, щоб не затопив її душу біль. «Я… Та що, я поїду завтра додому, до Тари!» І від цих слів відчула деяку полегкість. Колись вона вже була верталася до Тари, гнана страхом і відчуттям поразки, і вийшла з рідних стін, набравшись сили і озброювшись для перемоги. А якщо вона домоглася такого раз, то Бог у ласті своїй допоможе їй і вдруге. Як саме це буде, вона не знала і не хотіла зараз сушити цим голови. Вона жадала одного – тихого закутка, аби перебути там свої прикрі хвилини та зализати рани і безпечного пристановища, аби обміркувати плани подальшої боротьби. Вона думала про Тару і неначе відчувала лагідний холодок руки, що заспокійливо лягав їй на серце. Перед нею поставав білий будинок, привітно видніючи крізь поруділе осіннє листя, її, мов благословення, облягала спокійна тиша сільського присмерку. Тіло їй зволожувала роса, що опадала на довгі акри зелених кущів, поцяткованих білим руном, а очі її вбирали гостру червінь землі та похмуру темну красу сосон на полошистих пагорбах. Від цієї картини їй полегшило на душі, і навіть додалося снаги, а білі прикрий жаль відступили кудись на край свідомості. Вона постояла ще хвилинку, пригадуючи окремі деталі. Обсаджену кедрами алею, що вела до будинку, розкидисті кущі жасмину, яскраво зелені на тлі білих стін, тріпотливі білі фіранки. І мамка там буде. Раптом їй страшенно захотілося опинитись біля мамки, як у ті часи, коли вона була маленькою дівчинкою. Захотілося припасти головою до її широких грудей, відчути гудзувату чорну долоню на своїх косах. Мамка. Тож була остання ланка, що зв'язувала її з минулим життям. І Скарлет піднес на голову, перейнявшись гордим духом своїх предків, людей, що не визнавали поразки, навіть коли поразка дивилась йому у вічі. Вона поверне Рета. Вона знала, що зуміє цього домогтись. Не було такого чоловіка, якого вона не змогла б завоювати, коли б вже заповзялась. Подумаю про це завтра у Тарі. Тоді мені буде легше. Завтра я придумаю, як саме його повернути. Кінець кінцем… Завтра – це ж новий день.